Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntöm öket Bányai Géza vagyok, Kolundzia Gáborral. Ma két vendégünk van, a Futurál ő, RT. Főépítés Radványi Gábor és Csete Zoltán a Révnyolc projekt vezetője, és a témánk pedig a korvin Szigony negyed beépítése, hisz önök dolgoznak ebben most már nagy erőkkel, nem olyan nagyon régen, talán egy éve a Földi György, aki szintén a Révnyolcnak a, a vezetője volt itt, és számolt be akkor a helyzetről, tehát azóta nagyon sok minden történt. Um. A magyar Bonszikai Társaságban, a Budapesti és Bestmegyei Csoport részéről is volt egy alkalommal egy szakmai nap ezzel a projekttel kapcsolatban. A Korvin Sétány, ugye ez a hivatalos neve, ahol Alföldi György mutatta ezt be. És ugye itt is már egy alkalommal ebben a rádióban szó volt róla, hiszen fontos az, hogy beszéljünk a városfejlesztő projektekről. Ezeket lehet róluk minden jót, rosszat gondolni, de ezek tényszerűen működnek, és szükségesnek látom a magam részéről, hogy a közönséget tájékoztassuk, hogy milyen nagy fejlesztés projektek folynak a városban. Ez egyik legnagyobb egyébként, ami ráadásul belvárosi területen történik, tehát a, a városnak a magiában lehet mondani, bontások árán egyébként, a József városnak egy jelentős területe alakul így módon át. József városban nem az első eset egyébként, amikor nagyszabású hát átalakítási munkák folynak, hiszen a 70-es években már, 70-es, 80-es években, akkor még panel, panel telep formáját öltötte ugye az akkori, Hát sok, sok elnevezés van, rehabilitáció, rekonstrukció, revitalizáció, sokfajta neve, majd elmondják a kollégák, hogy ez most itt micsoda. De ugye akkor egy ilyen formában történt, most egy újabb neki rúgaszkodás történik egy másik területen, az ülőjúr közelében, a Korvim mozi mögött. Ugye itt van körünkben, tehát a ingatlan fejlesztő cég képviselője, valamint az, az önkormányzat fejlesztő társaságának, ha jól mondom, képviselője, akik szerintem nálam sokkal jobban ne tudják mondani a részleteket. De még talán annyit, hogy beszéltek arról, hogy miért jött létre a, a cégetek, mi a, mikor jött létre, hogy és milyen célból talán a önkormányzat. Hát üdvözlöm a rádióolgatókat! A Rév 8 RT az 98-ban jött létre. 40%-ban a főváros a tulajdonos, a 60%-ban a Józsefváros. Azzal a célra hozták létre a társágot, hogy a Józsefváros fejlesztéseit, város fejlesztéseit kitalálja, végrehajtsa, lebonyolítsa. Az első Ugye a rendszervázás után az volt egy helyzet, ugye újra fárosi, sem egy rossz mutatókkal rendelkező kerület volt, bűnözés, prostitúció, egy leromlott lakásállomány. Az első fontos lépés szerintünk, mióta megalakult a az egy 2000-ben, amikor a, a, bevezették ezt, ezt a kamerás figyel, térfigyelő rendszert, kérölték a türelmi zónákat, ekkor az első látványos változás történt a kerületben a prostitúció vissza Na, Egyébként már abban az időben, még egy ilyen projektben, mint ez a kamera telepítés a Rév 8 akkor is szerepe volt már? 2000-ben ez a testület döntése Igen. volt, ö, és ö, ezután lehet elkezdeni projektekben gondolkodni uh -huh. Józsefvárosba, és ö, akkor lett meghatározva Józsefváros 11 negyede része, amivel lehet érdemes foglalkozni, mindegyikkel más, másképpen, mindegynek más lehetőségei voltak adottságaik. És az egyik ilyen, ez a közép-sőhozsárfárosi rész a Korvincs sétány program, ami a Kisfaladi utca, Práter utca, Sigony utca ülői utáltal határolt, olyan 22 hektárosnyi terület, és uh, itt kezdte el 8 azt a Révnyolc RT azt a munkát, aminek a eredménye most ez a megolósulás közbeni projekt. Az első lépés volt, hogy a értékeket lefektetni a projekttel kapcsolatban, és a szabályozást meghatározni. Ilyen értékek, mi három fontos értéket határoztunk meg már az elején. Társadalmi, gazdasági és környezeti. A gazdasági értékek az az, hogy az önkormányzat leromló lakásállományának Ö, ö, valami változást kell, tehát a gazdasági növekedés kéne lételelődni a területen. A második, a társadalmi értékek, hogy az itt lakók semmiképp se járnak rosszul. Mindenképpen az ő, érdekük, ő érdekükben kell ezt a városfejlesztést vég, végrehajtani. Tehát, hogy ö, aki itt van, az maradjon is itt. Akinek a lakása ö, bontása kerül, az csak ennél jobb, de legalább ilyen lakásba kerüljön. Azért ez egy olyan területnél, aminek a nagy részét lebontják, azért ez, ebben a formában biztos nem fog teljesülni, és egészen más minőségű épületek kerülnek oda. És más én, én közönségnek a... szánt épületek? Alapvetően két, két, egyrészt vannak a megmaradó épületek, a, a, a projekt később gondoltam, de hát. akkor vegyük előre. Tehát, hogy alapvetően ugye itt vannak ezen a nagy területen, vannak bontandóvádak és vannak megmaradó épületek. A megmaradó épületek lakóira vonatkozik ez a környezeti megújulás a környezeti érték, ami mindenképpen egy, tehát egy, egy olyan környezet alakítsunk ki, ahol, ahol jó élni, mert ami volt itt ezen a területen, az, az, az nem volt egy olyan, tehát az egy nagyon rossz mutatók rendelkező környék volt, még, még a kerületen belül is. Akik, akinek viszont a lakásuk bontása kerül, bérlők vagy tulajdonosok, ott viszont egy alapel volt érték, hogy a ott élők, akik innen vagy pénzt, vagy csele kapnak, kapnak, és főleg a bélőkre gondolok, azok csak a kerületen belül és jó minőségű lakásba költöznek. Tehát nem az a cél, hogy itt ezekben a lakásokban kapjanak helyet, hiszen mi ezeket ezt a területet eladtuk egy ingatlanfejlesztőnek, aki... Nyilván ez egy üzleti változás, a kerületi részre, hiszen ennek plusz bevételt is kell hoznia valahol, vagy a vagyunk jelentősen növelnie. Nem. Igen, ezek a gazdasági értékek, igen, hogy a, a leromlott lakásnál megy egy hosszú távú megtérülés, ugye? Uh -huh. Tehát hogy a város a regenerációnak nem lehet az a cél, csak hogy, hogy, hogy azonnali üzleti megtérülés legyen, ez egy hosszú távú folyamat. Tehát az, hogy az önkormányzatnak nem kell ezekkel a régi lakásaival felújítást investálni belük, ami egy hosszú, hosszú és brádatlan folyamat, hanem kvázi ilyen Elég drasztikus lépés, hogy lebontja ezt az épületet, onnantól kezdve neki nem kell már ezek az épületek tovább költenie, és az ott lakók viszont egy olyan kerületen egy olyan ö, lakásba költözhetnek, ahol meg jobban élhetnek. Egy jobb környezetben. De hol volt annyi lakás a kerületben, ahova el lehetett költözni? Uh, kiegészítve, amit, amit Csehhez Oratán mondott. Uh, tényleg Gábor. nagyon fontos, igen, radványi kámor vagyok, a hallgatókat. Uh, szóval annyiban egészítenem ki, Uh, hogy itt az épületek bontásával párhuzamosan uh, volt egy szociális lakásépítési program. Tehát itt valóban nem arról van szó, hogy profit volt az, hogy az önkormányzat értékesített telkeket miután lebontotta az épületeket, hanem ez a uh, befolyt uh, jövedelem az önkormányzat részéről teljes mértékben uh, utána a szociális lakásépítés uh, programba uh, ment bele. Tehát tulajdonképpen nem jelentkezik ilyen szintű profita a telek értékesítésekből, ez vissza van forgatva, és sokkal hosszú távú a haszon. Ja, hogy azok a, a kerület... szociális lakások, azok új épületek, vagy inkább a... ott régi épületeket? Nem, és, és ez virülségi... most volt 2007-2008-ban ja. volt egy szociális bélyelkássebítés program, ahol öt új szociális bélyeladat építette az önkormányzat. Azok egyébként hol vannak? Már... A kerületen belül... Ö... Ugye mégis az, amire arra jár, tudja, hogy ez az új épület, már azért Van, nem, a, a, nem sok bérlakás épült az utóbbi évtizedekben, úgyhogy... Paráter utca, József utca, uh -huh. Orci út, Magdolna utca és Vajdanyar utca. Te ez, az ez az egy egy épült épület. Igen, ez egy bérlakások, amelyekről előbb elhangzott, hogy tényleg sokkal jobb körülményeket teremtenek az oda átköltöző bérlőknek. Itt azért erről az épület tudni kell azt, hogy 1100 lakás, szűnt meg ezekben a bontott épületekben. Ezeknek a lakásoknak több mint 50%-ában nem volt WC. Tehát hát itt olyan uh, életminőség volt korábban, ami, ami tényleg elképzelhetetlen, a Budapest belvárosa, viszont itt vagyunk a Nagykörúttól pár száz méterre, ma még a 21. században létezett, és, és hát azért még ott a külső területeken létezik is sajnos. Tehát itt tényleg azt lehet mondani, hogy összkomfortos lakásokból tudtak ezek a, a családok átköltözni, és amit visszaigazolja ezt az egész programot, hogy, hogy itt tényleg nagyon nagy, <kül> A számról beszélünk, akit érint ez, a, ez az állatköltöztetési program, ez a szociális bérlakás program. Bocsánat, hiszem, hány, igen? hány ilyen új bérlakás sikerült építeni? Ugye 1100 család költözött el, azért 5 épületben nem fér be, ez. hát nem tudom teszem ezek igen, az épületek, de nem valószínű. De ugye a, a tulajdonosi szerkezet olyan volt ennek a vontandó lakásnak, hogy 30% volt tulajdonos és a 70% bérlő. Mi most 170 lakást építettünk, de ugye ezt megelőzően is fogytak ki és egyébként így visszatérve a kérdésedre, hogy de találtunk, tehát van, van, van ennyi lakást. Meg megvásároltunk lakásokat, az önkormányzat, cserélakásokat vásárolt, uh -huh. oda átköltözhett a lakókat, de volt, és főleg a tulajdonosok, főleg pénzt éri... fogadtak el például, uh -huh. és azok egy új életet tudtak kezdeni ezzel a megkapott pénzzel a lakásukért, Tehát hozzátették a sajátjukat, és tudtak lenni egy új lakást. Éppen. Mostán a szakmai általam, hogy rákérdeznek a tervezőre, hogy most különböző tervező dolgoztak, itt vagy pedig egy csoport kapta itt a, a könnyelt alakításának a feladatát? Talán, Nem. hogy a szociális lakásokkal a, a, szépen, kapcsolatban hogy... uh, esetleg... Ott, ott, ott építés volt. De ugye, ha a tervezést kezdjük el, akkor az első volt a szabályos terv megalkotása, ugye ez 2002-ben sikerült. ezen már Kialakításra került, hogy mi hogy fog kinézni a kormányzati program. Tehát a sétány meg lehet határozni, hogy hol lesz. Mert őrülten nem beszéltünk, hogy ennek a projektnek a nagy novuma, egy hogy kialakul egy új közterület, egy 30 méter széles, 300 méter hosszú új kormányzási -sétál A maga. sétáló terület? Igen, terület igen. nem? Igen. Is igen tehát, na, hogyha na. azt mondtuk, hogy 2002-ben a KST, azért hozzá kell tenni, hogy ez a városi építészeti ötlet hogy ezt a területet á, egy sétányvágja keresztül, ez több mint 25 éves, ha jól tudom. Tehát uh -huh. mire ez megérhet arra, hogy, hogy az önkormányzat ebbe a programja be, belevágjon ahhoz azért kellett egy kis idő, és uh, utána ezt a projektet, amikor az önkormányzat elindította, akkor ezt egy pályázatra kiírta, ezt a pályázatot több kivitelező cég nyerte meg, és utána a Futurálcsoport tőlük vásárolta meg ezt a projektet, és így került bele ebbe a fejlesztésbe 2003 de köréken. Enként, mi volt az oka, hogy meg kellett vásárolni? Szóval az eredeti pályázók, azok, azok vállalták ennek a köréket. Vállalták, de... de amit mi tapasztaltunk, hogy nagyon másképp álltak ehhez a fejlesztéshez. Én azt hiszem, hogy nem tudom pontosan, hogy ott mi siklott félre. Talán a funkcionális mix -e nagyon fontos egy ilyen területnek, hogy az, hogy legyen kialakítva. Ami azt jelenti, hogy Hajódaalakás kereskedelem. Hogy ez, ez persze, az, az, az arány? Ezt egyszerűen úgy fogalmaznám meg, hogy az első, tehát akik megnyerték a pályázatot, az egy kivitelező befektető volt. Akik azt az magyar volt egyébként? Az négy kivitelező cég volt. Egy ilyen konzorcium volt. Egy konzorcium uh -huh. volt. Ők a kivitelezés oldaláról fogták meg a dolgot, tehát ők én szerint akkoriban azt látták ebben a dologban, hogy uh -huh. és aztán, és jó sok lakást építsenek? Igen. És a Futurál az egy inkább, mi szakmai befektetőt nevezünk, akinek víziója is volt ebből a területről, uh -huh. és az egészben együtt gondolkodik, és nem csak az építkezés lett. Ez, bennem. hogy vízói vannak, bocsánat, hogy itt nálam kérdezek, hogy az, hogy víziói vannak, az azt is jelenti, hogy ebben a Futurálban szeretne maradni hosszú távon? a hosszú távon. Azért kérdezem, mert azért ma ugye az a, a tipikus, ha befektetőkről van szó, és nyilván nem ismerjük a futúreát, és nem is szeretnénk semmilyen kategóriába belerakni, hogy hát ma épít egy beruházó egy épületet, és eladja, és őt gyakorlatilag kiszáll onnan teljesen akár egy éven belül beleértem még egy bevásálló központot is. Jó, akkor, akkor csak, hogy a futuráról pár szót említsek. A Futurál egy viszonylag fiatal fejlesztő cég, tehát még nem vagyunk tíz évesek. Ugyanakkor mostanra elértük azt, hogy jelen pillanatban a fejlesztésénk értéke az durván másfél milliárd euró amivel Európa 20. legnagyobb ingatlanfejlesztő cég a tulajdonosok azok nem ma kezdték. Nem, a, tíz, a tulajdonosok nem ma kezdték, kezdték, a, a, a kizárólagos Aha. magyar magántulajdonban Aha. van a cégünk. A, a cég tulajdonosa Futó Péter, aki a, hmm. az Mgyosz elnöke, és a céget a Futó Gábor irányítja. Tehát hmm. ők a tulajdonsai a, a cégnek. Korábban voltak fejlesztéseink a második kerületben, van raktárbázisunk Gödöllőn, és vannak lakásfejlesztéseink több helyen a városban. Ezen kívül Romániában Nagybányán egy bevásáró központot építünk most, és Bukaresben is van lakófejlesztésünk. Amikor a Korvin sétányt projektben mi belekerültünk, akkor valóban azt funkcionálisan kellett kitalálni. Tehát az, hogy itt, itt lakások épülnek, és azokat majd milyen jó áron el lehet adni, azt két dolog miatt nem stimmelt. Egyrészt azért, mert azért a nyolc kerületnek az imázsa, az ugye a nyolc ker című filmből elég egyértelműen, nagyon nehéz itt, itt uh, piaci áron uh, le lett volna uh, piaci áron. azzal az imással. Azzal az Tehát azzal tulajdonképpen elég. amit mi azóta csinálunk, az, az hogy a Corvin sétányról a mi elképzelésünket megpróbáltuk az embereknek uh, elmondani, Mostanra eljuthatunk arra abban a, a, abba a helyzetben, hogy a korvinsítány a legismertebb városfejlesztési a program, és hogyha valaki oda most eljön, akkor már messze nem azzal a világgal találkozik, mint öt 10 évvel ezelőtt. Itt tényleg a bontások nagyon előre haladtak, új épületek épültek, most ebben a pillanatban 250 ezer négyzetméternyi van kivitelezés alatt. Uh, elkészült egy lakóépületünk, egy irodaház, ahova a Futurális beköltözött a fut utcában már, uh, már működik a év közepe óta. Tehát, Ezek milyen ked kedves egy egybeesések, nem nagyon futó utcával lesz Ez tényleg egy véletlen egybeesés különben. Úgyhogy, amikor mi ebbe a projektbe beleszálltunk, akkor, akkor az első feladat az az volt, hogy kitaláljuk, hogy hogy, hogy lesz ez piacképes. Uh, a korvin sétányt, ugye ezt korábban korvin szigonynak hívták ezt a projektet, és építészberkekben még, vagy városépítészberkekben még mindig így hívjuk, mert hogy a korvin mozitól a szigony utcáig tart ez a 22 hektáros projektterület, mi a sétányt egy sokkal ember meg megfogalmazásnak tartjuk, és hát tényleg ez az a tengely, ami a korvin mozitól a nyolcadik kerületbe e, mutat kifelé, ez, e, erre szerveződött az egész projekt. E, nekem itt volt egy kérdés, mert abszolút nem, hogy mondjam, ilyen gazdasági, hanem inkább egy arcolati kérdés, hogy, hogy tulajdonképpen most mit fogunk tekinteni a, az arcának a belépő hely? Hol van ebbe a negyedbe, mert ha a Szigony utca felől nézem, hogy, te, hogy azért ott vannak ilyen Baros utcának, ugye azok a lakó ö, telepi házai körül ér valahol Szigony véget. A lakótelep, Szigony igen. Lakó, tehát ha onnan közelítem meg a dolgot, akkor és általában a Baros utca felől, akkor mit nem mondjak, a régi imáz azért erősen él. Ha a mozi felől kezdem, vagy esetleg az ülő jut felől, talán más arcát mutatja, bár ez egy zárt Valamit, igen, ez nehéz, az egy nagyon mondani, fontos igen. dolog, és, és ez a láthatósági hátrány, ez, ez, ezen dolgozunk, hogy hogy tudjuk leküzdeni. Én azt hiszem, hogy ennek minden irányból működnie kell. Ezen a területen Uh, nagyon fontos lesz az a, uh, az embertömeg, aki a környező területekről uh, ide, ide beáramlik. Én azt hiszem, hogy a Szigonyúcai lakótelepből ezentúl nem az ülőuton fognak végigsétálni az emberek, hogyha a 4-es hatoshoz mennek, hanem a Korvin sétányon fognak végigmenni. És azért ott azon a területen is van pár olyan rész, a fűvészkert, a sotettömbjei, a, a Molnár-Ferenc térés környéke, tehát azért nem masszív lakótelepekről uh, van uh, szó. Amik, amik igenis értékes uh, város elemek, és, és az ott lakóknak uh, hiánya van egy olyan élhető köztérben, olyan kereskedelemben, ami, ami tényleg Budapest belvárosában azt hiszem, hogy ma már elvárható. Tehát amikor én a funkciókról beszélek, akkor nagyon fontos volt azt a mixet megtalálnunk, hogy ide hány lakás, mennyi iroda, mennyi kereskedelem szükséges. Uh, végül arra a megállapításra jutottunk, hogy uh, közel három lakást építenénk ezen a területen. Ez milyen kategóriájú lakás? Ezek felső kategóriába tartozó lakások. Pont az kellett hozzá, hogy az emberek elhiggyék azt, hogy a korvinsétány az egy teljesen új rész lesz. Én, én úgy gondolom, vagy úgy érzem, hogy egy kis idő elteltével a korvinsítánynak kialakul egy olyan milliója, ami mondjuk a Szent Isán parki lesz összeharsítható, nyilván a kettő között van adott esetben száz év, de, de van, egy, van egy olyan hangulata, egy olyan érzete, ami miatt, ami miatt jó lesz itt lakni, és ahhoz, hogy ez a projekt működjen, igenis szükség volt a másik két funkcióra, az iroda funkcióra is, és a, a kereskedelmi funkcióra is. Egyrészt a, a kereskedelmi funkcióval kapcsolatban az ide újonnan beköltöző tízezer ember ellátásán túl itt azért a csatlakozó területek, ilyen semmilyen kereskedelmi ellátottság nincs az apró kis üzleteken kívül, és igazából a 9. kerületnek a rehabilitációjánál sem jött létre túl sok kereskedelem. Ami de az tipikusan egy lakó... Az egy lakó tömb, tömb rehabilitáció volt, igen. tehát nem is elvárható, hogy ilyen túl sok fejlesztésről, de hogyha mi egy teljes város rehabilitációban gondolkozunk, annak igenis része kell, hogy legyen a kereskedelem. És, és azt hiszem, hogy ennek az egysége hozza meg. Tehát, hogy ez nappal attól lesz élő, hogy az itt irodából, irodadolgozók ezrei fogják használni a közteret. Este a lakók hazatérnek, ide sokan fognak a környező részre árulni, és azt hiszem, hogy messze is, is, hiszen ugye elég jó a közlekedési adottságunk van. A 4-6-os villamos vonalához csatlakozunk a korvimozinál, van két metró megállója a projektnek, ugye a Ferenc körúti és a Klinikánk metró, az a két sarka a fejlesztési területnek. Tehát, tehát itt vagyunk mindenhez nagyon közel, Én azt hiszem, hogy ez egy olyan terület, ami ami egy új belvárosi rész lesz, és ahogy a ráda utca ki tudott nőni, és, és egy meghatározzalán úgy, úgy érzem, hogy a kormi is egy ilyen lesz pár éven belül. A beruházónak a lehetőségei egy adott területen korlátozottak, és a joga ugye építkezni oda terjed csak ki, de a Révnyolc, mint tervező, az egész kerületben gondolkozik ezek szerint. Nekem most csak egy-két ilyen kérdés jutott az eszembe, ami, ami, ami nyilvánvalóan nem a beruházó feladata, én úgy gondolom, bár lehet, hogy ebben részt vesz, ezt nem tudom. Az egyik, hogy ha oda tízezernyi ember fog járni minden nap, ott fog lakni és ott fog közlekedni, azért az egy potló óriási autó plusz autóforgalmat is fog jelenteni, meg terra autóforgalmat, stb. Ugye, kereskedelmi helyek, amikre a pillanatilag az oda vezető ut utak azok a 19. század. Mégén <coughs> épült kis ö, ö, szekérre méretezett ö, kis utcák, amik jellemzik egyébként a 8. kerületet hagyományosan. Ö, egy, hol fog elférni az a, ez a tömegű jármű, és mondjuk hol lesz tárolva, de azt hiszem ez a, a beruházó lehet, hogy erre megvan a megoldása. A másik kérdés, és hadd vegyük ezt ide, mert valahol rokon vele, hogy ha megépül, lesz egy nagyon szép, modern negyed a, ennek a, a, a háromszögnek, illetve négyszögnek a utak által tehát négyszögnek a, a belső részén. A külső része pedig egy, hát most hadd nem mondjam, egy többé-kevésbé háborús övezet pillanatnyilag a hozzávaló társadalmi problémákkal. Nem fog ez úgy kinézni, mint egy ilyen dél-amerikai város, amelyiknek van egy gyönyörű része, és a végén falakat kell húzni, mert a másik oldalon egy, hát idézelben mondom, persze, most túlzok a de egy kvázi egy gettó van, vagy egy szegény negyed, egy, egy leromlott valami, hogy részben ez üzletileg azért ez nem nagyon szimpatikus, ha én lennék a beruházó, akkor ezért vakarnám a film, hogy ez, ez a dolog azért csinálni kéne valamit, mert azért nem lehet, hogy úgy verekedje át magát az ember egy, egy, egy leromlott és, és kopottas izén, és akkor hirtelen a, a csoda megnyílik. Tehát uh -huh. a kérdésem az, hogy ez, ez, ez mennyire van azért rugalmasan kezelve, és mennyire tervezték ezt bele? A helyzet nem ennyire rossz azért, tehát én igen, én is úgy értem, hogy kicsit program. túl van dramatizálva igen, a igen, de nem te olyan, van. nincs annyira pusztulás, sőt, igen. hát a... a... A Futó utcának, például a Práta és a balos utca részek között az egy, az egy két éve megvalósult fejlesztés, ott csak új házak vannak, új közterülettel, tehát mm -hmm. szerintem... Tehát így, ott is folyik egyfajta munka. Pillanatjilag ezen a közöpső részen, itt a balos utca és az mm -hmm. üllőjüt között, Ezért kérdezzek, mert azért Budapest olyan nagy, hogy ma már ott tartunk, hogy a, az emberek, a többsége is... Ő, nem jár be napi szinten egy ilyen területre, hanem ha tíz évente vagy öt évente oda vetülik, lakik Újpesten vagy valahol, akkor rácsodálkozik, hogy te jó ég itt még mindig ilyen háborús viszony, vagy azt mondja, hogy hát ez csodálatosan megváltozott. Én abban bízom, hogy ez az utóbbi élmény lesz. Sőt, már most én Szerintem. azt szoktam mondani, hogy a sétány az egy, az Közép-Európa legnagyobb városfejlesztési programja. Hónapról hónapra olyan változások vannak, tehát ott egy akkora terület került kibontásra, amit szerintem a budapestiek nagy része első tud képzelni, hogy mekkora területek nyíltak meg most a, a bontások után. Érdemes elmenni még itt a, a, az építés közbeni fázisban is megnézni időnként, mert, mert tényleg példátlan. Tehát Budapesten ilyen léptékű fejlesztés... Az, az nem volt a lakótelepek esetleg. A é, vannak vannak segítség, olyan pontok, ahonnan át lehet tekinteni kívül az De Bejárható igazából a, az egész területet a közterületek, a, a, az összes kereszt utca működő közterület. Tehát az látszik, hogy ezen a város részen egyrészt új épületek épülnek, és tényleg ez egy, ez egy nagyon nagy mennyiség új épület, ahol lehet látni a darukat, a, a betonkeverőket, minden. Lehet látni már az új épületeket, amik megvalósultak. A másik oldal látszik a, a lett tisztított terület, ami fejlesztési területté vált. És még a, a Szigony utca felé vannak olyan utcák, ahol, ahol a kiköltöztetés még folyamatban van, és látszik az önmilliő, ami, ami, ami a feledésbe fog merülni. És én azt hiszem, hogy ez, ez, ez laikusoknak is, hát nem kell az építéznek vagy városi építéznek lenni, hogy ez érdekes legyen ez egyszerűen hihetetlen, és uh, nem csak akkor kell szerintem ide eljönni, hogyha a kormisitány kész lesz, mert, mert akkor, egy, akkor nagyon vonzó lesz minden uh, benne. Tehát a liszt tér uh, imázsa fog visszatükrözni az éttermekben, meg minden, de most, most, most azt hiszem talán még érdekesebb, hogyha valakit érdekel, ha, hogy a város hogy fejlődik. A projekt húzza magával a kerületnek ezt a részét. Tehát mm. érezhető, hogy... ez pótlólagos a... beruházást is igényel, nem? Uh, Mit ért uh, Hát ami már nem a közvetlenül a projektet érinti isz, ott van egy beruházó, de ha a, a, a odavezető, vagy a körülötte levő környezetet is újítják fel, uh -huh. akkor ez is tetemes, és azért, ha a területét nézem, ez közel hasonló. Tehát a közteleteket a, hogyan tudja? Hát a... meg az épületek állagát, meg ezért azért ott... ott hogy mondjam, hát én 8. kedve jártam iskolában, úgyhogy azért tudom, hogy akkor hogy nézett ki, és nagyon sokáig mindig ugyanúgy nézett ki, és már háború óta is úgy nézett ki sokáig, és nyilván ez a terület volt a legszomorúbb része, ezt el kell ismerni, és hát nagyon közel van ugye a Baros utcához, ami valaha Budapestnek az egyik büszkesége lehetett, az egyik legszebb utcája. Valószínűleg a régisége miatt is probléma, hogy hogyan lehet-e hozzányúlni. Erre mondtam, van, tehát vannak példák arra, például ha a Fazekas, akkor ott van a Futóutca, mondom, ami, ami tényleg azt hiszem, három éve újult fel. Uniós uh -huh. például az önkormányzat csinálta meg. Nagyon szép. Nagyon sok új épület, és, épült, és, sok és, sok új épület, és a közterületek épül. is uh -huh. uh, szépek. És az, hogy kifelész, ez, hogyha a Gorvin sétány effektíve, mint közterület, még nem készült el. Ha minden igaz, uh -huh. akkor uh, ezért nyarára, őszére valóban megvalósul az első üteme. Uh, de már most, tehát, azt lehet mondani, hogy ilyen szinten egy virtuális sétány, amiről most beszélünk, uh -huh de már most lakásokat hirdetnek a mi projekt kívül, úgyhogy a korvin sétány közelében eladó lakás. Tehát itt egy, a lakásállománynak a felértékelődése az, az már bekövetkezett, mert, mert hisznek ebben a projektben a, a lakásértékesítések a 8. kerületben az elmúlt időszakban, hogy a, a Futuráló csoportnak a Cordia a nevű cég az, amelyik a lakásértékesítéssel foglalkozik, a, olyan szintű lakásértékesítést valósított meg, hogy, hogy a nyolcadik kerület az, az nagyon megugrott ezen a téren. Mm -hmm. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez hozza magával a kerület többi részét, és ami a társadalommal kapcsolatban e, fontos, ha minőségi köztereket, minőségi e, e, helyeket hozunk létre, akkor azért az a tapasztalat, hogy azt másképp használják az emberek, másképp viszonyulnak egy tiszta, rendben tartott területhez, és másképp viselkednek ott. Uh -huh. Tehát én azt hiszem, hogy ennek lesz egy ilyen hatása, ami, ami igenis fontos változást tud hozni itt a, a társadalomban. Uh -huh. Bocsáss, még, még, még van még nem volt egy kérdése, mert a közlekedése igen, kapcsolatban szakadni. én nem kaptam uh, Igen, nem a közlekedés... Válaszol. Olyan változhatások történnek, amik lehet, hogy így, uh, elsőre fel sem tűnnek. Nagyon sok szimulációt végeztünk arról, hogy itt uh, hogy fog alakulni a közlekedés. Tehát nyilván, hogyha itt uh, miattunk dugók állnak, akkor, akkor ez a projekt nem lehet sikeres, és ez, ez visszahat erre. Uh, a projekt területen 5000 parkoló létesül garázs szinten. Tehát minden lakóépület, mind az épületek, mind a kereskedelmet ez, ez, ez meg lesz. Tehát 5000 parkoló az azért nem kevés. Ez, a... hogy mondjam, ez ilyen amerikai léptékkel van számolva? Nem, ez, ez teljesen mérnek ilyen. E, nem úgy értem azért, a hogy egyszerre sok az 5000, hanem, hanem a jövőbeli jármű használati szokásokat tehát mit tudom tehát még több autó lesz, stb. Tehát jut elegendő, hely inkább így akartam én azt hiszem, hogy itt hely azért. Már lehet, hogy jövőre már biciklivel közlekedik mindenki, és akkor ez egy olyan nagy probléma. És a parkolásról beszélhetünk. Fog örülni, én azt hiszem, hogy az de... Budapesten kicsit uh, másképp uh, van még gondolva, mint a világ többi Mindig azt gondoljuk, hogy a közlekedésnek az a megoldása, hogy minél parkolót építünk, mert akkor tudnak hol parkolni az autók. Én nekem az a véleményem, amit teljesen. Uh, ezt a gondolkodást meg kéne már változtani, hogy és ha nem építünk parkolókat, akkor onnantól az emberek sokkal inkább rá vannak szorítva arra, hogy járjanak. Tehát nem biztos, hogy ez a jó megoldás, hogy sok parkolót építünk. De hogyha visszamegyünk az utakra, az úthálózatnak a, az alakításával kapcsolatban Uh, ugye most szüntették meg a nyugattinál azt a balra kanyarodási lehetőséget, hogyha az ember jön a Bajcsi-Zsirénzki úton, akkor a Szent István körútra tudjon kanyarodni. Ugyanakkor mi a, a projekt bejáratánál az ülőjút József eh, körút, Ferenc körút eh, csomópontban, hogy eh, csináltunk egy olyan balkanyart, hogyha valaki jön a Kálvin tér fel az úton, akkor most van egy balra kanyarodási lehetősége, a József körútra. Ezzel párhuzamosan a Práter utcának az irányát megváltoztattuk, amely eddig a körút felé mutatott, és most a körúttól kifelé haladt. Tehát a projekt elérését azt biztosítottuk. Minden esetben úgy próbáltuk a mellékutcáknak az irányát változtatni, illetve a sétány mellé kerülő lakóépületek garázsát és annak a formát irányítani, hogy a sétányon, ami egy gyalogos terület, bár átmennek mellékúcszák csillapított forgalommal, de mindenképpen az egyirányosságból adódóan elkerülje ez a forgalom, amit ezek az épületek generálnak. A, a sétányt. Tehát nagyon, nagyon sok gondolkozás volt. Először azt gondoltuk, hogy kitaláltuk a jó megoldást, utána ezt leszimuláltuk, és nem működött. És az ötödik fázisra jutottunk el a filmterv közreműködésével, egy nagyon profi szimulációs programmal, ahol ilyen babszemekként mentek az autók, és indexeltek, és kanyarodtak a, a projekt térképen, hogy hogy kell úgy az utcákat szervezni, hova kellene bal kanyarok. Uh, hogy ez, ez működni tudjon, mind megközelítés, mind elhagyás uh, szempontjából. Okay. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez ki van találva, folyamatosan uh, ellenőrizzük, hogy ahogy épül a projekt. E, milyen új információk vannak most, hogy miért a futóutcában vannak működő e, épületeink. Tehát e, nagyon odafigyelünk erre, és tudjuk, hogy ez, ez létkérdés. Tehát nem szeretnénk olyan helyzetekben kerülni, mint mondjuk a Lövőház utca a második kerületben, e, hogy, hogy mi generáljunk dugókat, és emiatt a megközelítésünket rancsuk. Ez a közlekedés fel, ugye meg is valósult már, tehát ez az új forgalmi rend. Mert tényleg az volt a cél, hogy minél gyorsabban meg lesen közelíteni a projektet, és minél gyorsabban el lehet hagyni. És ez működik egyelőre, bár még ugye most fognak felépni a lakások, de. Igen, az ülőjútszlás, tényleg... ráadásul most a Calvin-tér és ugye elég erősen terhelít, tehát ott a bejövő forgalom, az, az most eléggé. A... Igen, illetve azt javasoljuk, hogy a tömegközlekedést kell használni. Tehát, ahogy elmondtuk az ez tényleg minden, a fő tömegközlekedési útvonalak mentén hangz, fekszik a. Projekt, úgyhogy metróval villamosra. Persze abból reményben hallgatjuk, hogy egy olyan cégképviselő mondja, hogy a főváros benne van 40 kal és a BKV-re az majd rá fog hatni. Ugyanaz a főváros, hogy azért ne az történjen meg, hogy a végén az a tömegközlekedési vállalat meg gyakorlatilag teljesen lelombozódik, és akkor utána ezek a tervek nem igazán fognak azt hát hiszem, hát az az, az a 4-es villamos és a, a, a metró azért okay. azért az okay. megvannak szerencsére, tehát nem a négyes es hát is el kell valahogy jutni, tehát én ezt, hát az ezt azért úgy mondom, hogy azért nagyon sok helyről nem kellemes uh, tömegközlekedés sejtni, bár a, a szűken vett uh, belső részeken valószínűleg uh, uh, elég ideális a közlekedés, ez, ez a nem vitál. A vitán, még környezetében ez, azt hiszem, hogy biztosítva. Hát valószínűleg még a most épülő is, is, az is csak közelebb hoz mindent. Igen, Igen a Rákóczi megállója lesz ugye, Igen. az ami közelesik. Most szusszanunk egy percecskét, jó, egy kis zenét engedünk, és utána még folytatjuk egy erősebb menettel. városi dilemmákat, Kolindzsia Gábor, Bányai Géza, és két vendégünk, Csete Zoltán és Radványi Gábor, Rív projekt vezetője és a futurál főépítésze. És a Korvin Sétára van szó. Eddig nem volt szó a tervezésről, hogy hogy ki és hogy tervezte meg ezt az egész projektet. Magát ugye a, a, a közterületet, tehát, hogy a, a város miképpen nézen ki, valamint az egyes épületektől lenne kíváncsi, hogy a tervezés az miként történt, és kikadták a nevüket ez, ezekhez a házakhoz. Hát a tervezést, hogyha a város kezdjük, akkor, akkor még a KSZT elég kell visszanyúlunk. Itt elég sok pályázat volt a Corvin témájában. Az hogy ez a sétány pontosan hogy uh, fusson a város szövetben. Itt ugye arról van szó, hogy a 8. kerületnek a Práterúc és az Üléi út közti uh, részén észak-déli mellék utcák hasították fel a kerületet, de igazából a, ebbe a háromszögben, amit az Üldi és a Práter utca ad, egy, egy középtengely a városi szövetbe illeszkedően bőven belefér, tehát nagyon hosszú tömbök jöttek létre. Tehát ez e, szűltetően a korvinsétány ötletét, Ezeken a pályázatokon kialakult ez a 800 méter hosszú sétány a Korvi mozita, egészen a Szigony utcai a Morhan Air tér vonaláig. És utána, amikor mi bekapcsolódtunk már, mint a Futurán csoport a, a projektbe, akkor mindezt tovább gondolva egy fél évig a, a Művegyetemet kértük fel, illetve a Harvard Design school hogy foglalkozzon, ötleteljen. A, a projekt kapcsán, hogy, hogy hogy kéne ennek alakulnia. Tehát ezek a, a szakmai munkák voltak az először annak, hogy, hogy ez a projekt beindult. Utána a Futurálnál az egy alapelv, és nem csak ennél a fejlesztésünknél, hanem a többi fejlesztésnél is, hogy mindig versenyeztetjük a tervezőket, mindig pályáztatjuk a tervezőket. Ez egy belső meghívásos pályázat, ahol koncepcióterveket kérünk minimum három tervezőtől. A Corvin-sétányon is így történt az összes épület esetében. Ezáltal azt tudom mondani, hogy az elmúlt öt évben nagyjából az építész szakma vezető tervező irodájának mindegyikével Uh, dolgoztunk mindenkit, kértünk be koncepciókat, és uh, hogyha a lakóépületekkel kezdhetem a már megvalósult uh, első épületünket, a Premiérházat, azt a Bálint Imre tervezte, uh, kivitelezés alatt van a Nol Tamásnak, az Ömcimpanon és a Csomai Zsófiának uh, a Lente Andrással közösen tervezett épülete uh, a Sétányon, E, dolgozzunk e, továbbiakban a, a Pálfi e, György e, irodája, koncepciója kapcsán a Gábori irodával az irodai épületeinket az eddigieket a Szász László a Stúdió Száz e, vezetője tervezte, a Mérték építészeti stúdió e, dolgozik a Korvinátriumon ami e, ez a kereskedelmi e, passzás része a Korvin tehát e, én azt hiszem, hogy nagyon széles az az építészeti kör, vagy építészkör, akikkel e, mi együtt dolgozunk, és alapelve az volt, hogy, hogy nem lesz két olyan lakóházas sétányon, amit ugyanaz a tervező tervez. E, érdekes ezek után, hogy a Csomai Zsófia mégis e, két épület e, tervezését nyerte el, egyszerűen abban a pályázati fordulóban ismételten ő bizonyult a a legjobb tervet készítőnek, tehát emiatt ő két házat is jegyez, ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy két elég eltérő ház jött létre. Igen. És ami még a a, a, -e? igen? A, a prospektusban, amik vannak képek, mondjuk ezt a hallgatók nem látják, de ezek ilyen Hát mondjuk elég szokványos, modern épületek, őszintén szól. ezek a valóságos terveknek a... Ezek teljesen valóságos Igen. tervek, amiket ebben a prospektusban, illetve uh -huh. a korvin honlapján meg lehet ezeket tekinteni, illetve a Kordiának, ugye a lakásépítés a honlapján, a lakóépületek azok tüzetesebben átnézhetőek. Ezek annyira valóságosak, hogy építés alatt állnak, tehát uh -huh. például a Korvinátrium épülete, amit a mérték a stúdiótervezet, ott, ott a szerkezet kész állapotban van, és, és, és így is fog, a homlokzati anyag kiválasztása megtörtént, mm -hmm. és teljesen a látványterveknek megfelelően dolgozik. De azért a képek alapján úgy érzem, azért van egy ilyen egységes hangulat a dolognak, ami egy ilyen, hát egy modern város. Egy modern város, igen. hát ez, ez, ez mindenképpen egy modern város lesz. Azt hiszem, hogy nagyon fontos volt de az elején ezt úgy kitaláltam. hogy... hogy mondjam, amit én nem érzek, a, a, a környező város résznek a hangulata, vagy a nem is tudom, egyfajta ilyen e, érzelmi feeling, vagy valami bejöhetne ezekbe az épületekbe, de ez olyan tulajdonképpen szép színes épületek, de kocka épületek határozottan. Ha. Egyébként a környezet is alakul. Igen. Tehát, ahogy már mondtuk, De ez jelen most mit jelent, új, hogy új ház épül És, és mondjuk, a, ami megvalósult, mondjuk a futóutcát végig lehet menni, ott csak ilyen modern házak vannak és használható, élhető. Igen, illetve tehát azt hiszem, hogy ez egy ilyen... Tehát ha valaki nem fog ez valóban... ott marad ez a kormányzatány az új épületével, mert az egész környezet alakul. Én azt tenném még hozzá, hogy lehet, hogy él egy ilyen kép az emberekben, hogy a 8 az, az az milyen volt de hogyha itt valóban elkezd valaki sétálni, és, és felnéz a homlokzatokra, a Korvin mozi architektúrája, a, a Szigony utcai lakótelep architektúrája, a Molnár Ferenc e, térnek e a tégla architektúrája, az ülőjúton a 60-as években megépített e, épületek, a, a kis, e, azt hiszem az Ibrú által tervezett Nagy Templo utcai bölcsődének a kis tömege, a Bánint Mihály által tervezett pázmány, egyetemi töm. Tehát itt messze nem lehet azt mondani, és ezt kiegészíti valóban a pár éve a Futó utca és a, a Baros utca felé eső résznek a, a rehabilitációit. Nem lehet azt mondani, hogy van egy kialakult uh, város, tehát nem szent építünk egy teljesen uh, azért új dolgot. Hogy mondjam, egy ilyen... Én azt hiszem, Én hiszem hogy csak e van egyfajta ódon hangulata. Ez, ez e azt, azt, azt hiszem, hiszem hogy inkább egy A ez érvényesebb mondjuk, mondjuk Igen. a belső ületváros. Hát ott ott érvényes, itt erre. Én azt hiszem, hogy, hogy tényleg érdemes elszitálni, és hogyha ilyen szemmel néz az ember, akkor ez, ez nem teljesen igaz már erre a terület, és nem a mi fejlesztésünk miatt, hanem, hanem korábban sem volt ez egy ennyire egységes rész, mint például a palata negyügyője a, a, a körút túloldalán. Úgyhogy amikor, amikor mi a tervezésen gondolkoztunk, és hogy ennek milyen arca legyen felmerült, az, hogy persze kiadhatnánk ezt egy rodának, és akkor ez egy egységes beépítés, de azért döntöttünk amellett, hogy több tervezőt használunk, hogy, hogy a, a városnak ezt a változatosságát valahogy megőrizzük. A projekt legelején elkészíthetünk egy építészeti kézikönyvet. Ezt minden tervezőnknek odaadjuk, hogy mi mit gondolunk a projektről. Ez nem olyan léptik, mint amikor egy külföldi masterplannél meg van határozva, hogy milyen elemeket kötelesek használni a tervezők. De vannak ilyen utalások. Uh, nagyon nagy tömbök jöttek létre, és uh, tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy nagyon nagy társasházakat építünk. Tehát itt 200, sőt 400 lakásos épületegyüttesekről is van szó. De mindenképpen uh, fontos vagy számunkra, hogy mind uh, vízszintesen, mind függőlegesen a homolózatokat tagoljuk. Tehát azt mondtuk, hogy nagyjából egy 30 méteres szakasz, az egy városi léptéki épület, és váljanak ilyen részek ki ezek az épületek. Mondjuk a, ez, ez mondjuk tükröződik, és uh, a képeken, ez igaz így van. Ez, uh -huh. uh, ha az anyag használatban. Például az uh, az van a egy. Képről a képről az kevésbé látszik, ezt el kell ismerni. Az alapanyag használatban mi azt kértük a tervezőtől, hogy a mészkő az legyen egy meghatározó anyag uh, az épületeknek, de ennél jobban nem határoztuk meg. Mm -hmm. uh, mondtuk, hogy legyenek fa vagy fa hatású elemek a homlokzatokon, tehát a lakóépületeken ez viszont üvegkorlátok uh, uh, lesznek meghatározók a homlokzatokon. Egy-két ilyen elemről beszéltünk, de ezt minden tervező után a másképp uh, ragadta meg, és azt hiszem, hogy eléggé különbözők az épületek de mégis talán meg lehet találni azt a gondolatot, hogy ez ugyanakkor egy egységes gondolat mentén született. És hogy mennyire igleszkedünk a környezethez, például a Kisvalad utcában, a Práter utca sarkon van egy téglaarchitektúrájú iskolaépület, az ehhez csatlakozó épületet mi is téglaarchitektúrájúra vettük. Vannak ilyen apró dolgok, nagyon nehéz persze száz év után igazodni valamihez, de megpróbáltunk uh, erre odafigyelni, hogy, hogy ez működjön. És a tervezésnél még egy dologról nem beszéltük magának a sétájnak a tervezéséről, ami egy tájépítészeti feladat. Erre is voltak korábban pályázatok, miután egy belső pályázatot uh, készítettünk, amelynek a Millenáris Parkot tervező új iránycsoport volt az egyik részvevője, a Landa Műterem, aki nagyon sok közterét tervezte Budapestnek andoranikó és Karádi Gábor vezetésével, illetve egy angol tájtervezőt, a Robert Townsendet hívtuk meg. És azt a pályázatot a Robert Townsend e, nyerte, és végül e, érdekesség, hogy a, a Landamúi Teremmel közösen e, dolgoznak a sétányok. Hogy mondjam, zöld terület lesz? Nem egy zöld terület, ez egy városi park lesz benne, zöld terület is, sőt, mivel a sétány elég hosszú ahhoz, hogy ez különbözőképpen legyen park, van olyan, amelyik egy urbánusabb, jobban burkolt terület, ahol rendezvényeket lehet csinálni. Ez az első sétány szakasz vízjátékokkal, de itt is természetesen az erősoknak megfelelő zöld felület, az biztosítva van fákkal. És, és azon leszünk, hogy minél nagyobb fákat építsünk be, tehát ne a parkolóknál megszokott kis fákat, hanem tényleg ez nagy... Ez jól hangzik ez a fákat építsünk be, Ugye, mert ez, itt azért egy városról van szó, egy város és alul fölül elég sok beton van, úgyhogy ezeket a fákat tényleg uh, lehet, hogy csak be kell építeni. Itt azért hozzátartozik, hogy a közterületek alatt nem lesz még aráns. Mm. Ja, nem lesz. Az, lesz. az épületek alatt nem lesz. A közterület alatt az nem az lesz. Tehát, lesz. A, tehát ahova a zöld terület uh -huh. van, ott a fák azok valóban uh, meg tudnak maradni. És utána van egy olyan rész, egy sokkal nyugalmasabb része a sétánynak, hiszen itt a mellékutcák nagyjából három ö, különböző parká fogják ezt a sétányt uh -huh. ö, bontani. De amit előbb mondtam, hogyha ezen az autó át is megy ezen a hosszú szakaszon, ezek között a parkok között kereszt irányba, akkor ez egy nagyon csillapított forgalom lesz, és, és az az elvünk, hogy itt az autós érezze, hogy kvázi járdán, Kell keresztül, és, és, és vigyáznia kell a gyalogosoknak, tehát a gyalogosok elsősége az mindenképpen fontos a Kell, Ami nem volt, hogy a keresztutcák is több helyen kiszeresednek, tehát a korábbi ilyen 10 méteres utaszélességből néhol 16 méteres lesz. Ezt igen. hogy lehetett megoldani? Ha a szabályozás, hát illetve terci. a bontások, e... azok ezt megteremtették. Ja, tehát az tehát a szelhetőség. ott is fogjuk. Sőt, utána a még visszaemlépünk, tehát a mellékutcáknak a, a, a tér arányán is e, dolgoztunk, itt elég magas épületek lesznek, és. Ezekkel a szűk utcákkal, ezek az élhetőség rovására mentek volna, ha megtartjuk ezeket a szélességeket. És nagyon érdekes, ha ember most, például a futó utcán, megvannak már határoló falak az épületeknek, és már érezni lehet, hogy ez tényleg nem egy ilyen 10 méteres szélességi utca, egy 16 méteres élhető, a nagyobb felületi járdákkal, ott is lesz zöld, tehát a keresztutcák is egy kicsit úgy sétányosodnak. Igen, abszolút. Tehát a sétánynak a, az anyag használata, az, az, az, az befolyik a környező utcákba. És hát nagyon fontos, hogy, hogy ugyanaz a hangulat, ugyanaz a térburkolat uh, fog végig menni ezen a 800 méteren. Tehát ilyen sem nagyon van uh, Budapesten. Tehát a Váci utcánál ugye érezzük azt, hogy, hogy ott az, az egy gondolat, mint köszönt, de, de ott az talán nem volt ennyire kit találva. Ezz, ezen most nagyon sokat dolgozunk, hogy, hogy egy lámpákkal, pútorokkal, zöld felületekkel, hogy lehet ezt érdekes és érhető. El, eh, hogy mondjam, csak csíptük azt a témát, hogy a, a zene alatt ugyan elő eh, vettük, és én szeretném, hogyha ez azért most elhangzana. Nyilvánosabb, ami arra vonatkozott, hogy a beruházó milyen hosszú távra tervez itt és mi az, ami őt ideköti vagy éppen uh, az érdekei majd később másfelé fogják vinni, amikor mit tudom én ez kész és akkor ugyanúgy eladja, mint ahogy ezt megvette, ezt a projektet és utána majd hát nyilván valami másba, vagy pedig uh, hosszú távon vagy mennyire hosszú távon fogja ezt a projektet végigkísérni? Uh, én azt hiszem, hogy a, a Futurál nem teheti egyszerűen meg, hogy ezt a projektet elhagyja, ugyanis az egyik hogy hogyha ez tíz év múlva nem képviseli azt a minőséget, amit mi most elvárunk tőle, az utána visszahatna a későbbi fejlesztéseinkre, és nem tudnánk mutogatni, hogy mi ezt létre tudtuk hozni. Tehát érdekeltek vagyunk abban, hogy igenis odafigyeljünk a projektre. Uh, hozzá kell tenni, hogy a lakásokat értékesítjük. Tehát az a 3000, közel 3000 lakás, amit mi itt felépítünk, azt a kordia értékesíti, és, és az elmúlt három évben ezzel... a, De a társas, lakó... társasházak, ezzel társasházak lesznek, lesznek természetesen. Uh, a másik oldalról az irodai épületek kapcsolatban egy, uh, a gazdasági válságnak van egy olyan kihatása, hogy, hogy nem olyan könnyű irodai épületet értékesíteni, és igenis be kell arra, hogy tulajdonosként bent maradunk ezekben az épületekben. A, az üzletterületeknél ez ugyanúgy igaz, bár egy elég nagy kereskedelmi csomagot, ezt az üvegtetővel fedett passzás részt a Korvimozi fölött e, tavaly egy francia cégnek értékesítettük, de az összes többi épületnek a földszinti üzlethelységei, azok, azok nálunk vannak, és mi fogjuk azokat bérbadni, és hozzákapcsolódik ez a sétány, tehát a közterület, a, a, ami megépül. Abba a, a, a helyzetbe került a futurál, hogy ennek a kiépítése, és ő terheli, és emiatt egy... Tehát uh, mondjuk nem kész infrastruktúrában mennek bele. Nem, nem kész infrastruktúrát, Mi építjük ki a, a Sétány közterületeit, uh -huh. és utána az üzemeltetés hosszú távon is a mi feladatunk lesz. Tehát uh -huh. én azt hiszem, hogy ez elég garancia arra, hogy, hogy mi is ott legyünk. Az üzemeltetés utána az őrzésvédést, a tisztítást, ah, mindent kezeljük. Megelőzte a kérdésem. Kérdése, ez ez, ez mind feladatunk, ez a közös képviselet. Az szokott lenni Király utca, stb. végmész meg van építve, és hát bizony eltűnt ugye a beruházó, nem tudom, hogy ki ézzél az és már omlik össze három év múlva, összefirkálva, koszos, mosatlán. Én azt hiszem, hogy itt pont ez a különbség, hogy egy közberuházásnál a köz azután a másképp tulajdonos egy köztelőtnek, mint egy magánfejlesztőnél, talán mások az érdekek, és amiért mi talán gondosabb üzemeltetői leszünk ennek a közterületen. A lényeg az, ugye, hogy a közterület, a sétány maga az önkormányzat tulajdonában marad, de a Futurreal és egy önkormányzat közös cég fogja ezt felépíteni és hosszú távon üzemeltetni és hasznosítani. De a tulajdonjoga az az marad. Tehát nem lesz elzárva, nem lesz lezárva kedítés, eltérésményre szó sincs. Ez egy nyitott sétány, közterület továbbra is. Uh -huh. Talán elmesélnek egy történetemet, amikor húsz évvel ezelőtt Berlinben voltam. Fontos az időpont, mert ez 89 májusában történt, amikor még állt a fal. Tehát én nyugat Berlinben voltam egész pontosan. És a Firdis-Sárszág környékén, ott a fal, hát a város abszurd központjában, egy hatalmas, üres, lebombázott területen ö, elkezdtek építeni már akkor hasonló csívúsú házakat. És akkor ezt úgy prezentálták, mint építészeti kiállítást, ahol a legkülönbözőbb német és nem csak német tervezők egyébként bemutatták a műveiket. És akkor ezt tekinthetjük, ezt a Korvin projektet mondjuk egy magyar építészeti kiállításnak, ahol a magyar építészetnek a jelenlegi állapotáról lehet képet kapni? Én azt hiszem, hogy ez egy elég jó lenyomat arról, hogy a mai lakás és irodaépítési igényeknek megfelelve milyen válaszokat adnak-e a, a mai magyar tervezők e, ilyen léptéképületekre, amire nem nagyon van példa, tehát e, hogy, hogy ez így együtt létrejöhet és egymás mellett lehet nézni, hogy több száz lakásos e, társasázakra az egyik tervezíroda, a másik tervezíroda milyen választ adott. Tehát e, én azt hiszem, hogy ennek lesz egy ilyen érdekes nézete, ami, ami máshol nincsen. Talán a mi, lenni, a mi város negyed lesz még ilyen, ahol ott a különböző épületekről majd valamit le lehet szűrni. Nyilván ott a Nemzeti Színház, ott a Művészetei Palata épülnek az épületek Az is egy érdekes lenyomata leszenek. Ezt talán egy kicsit más a funkcióval más típusú lenyomata lesz, de én azt gondolom, hogy lesz egy ilyen uh, lenyomata mindenki. A, a megvalósult öt szociális bérláz, amiről már beszéltünk, az például egy nyilvános pályázat alapján öt különböző építést tervezte. Nem egy tömegben vannak, hanem a kerületnek elszólt részein, de az is egy ilyen megmozgatta az társadalmat, annak ide nagyon sok pályázat. Ez a megkívásos pályázat volt, ha jól emlékszem, de mivel mind az öt házat külön más-más építész tervezte, ott elég sok építész adott be ötleteket. Mm -hmm. Tehát az is esetleg egy lenyomata lehet a mai magyar mm -hmm. építészetnek. Én a... Mondjad? Tának annyit, hogy akkor bátorújtam a tisztelt hallgatókat, hogy menjenek el, és nézzék meg, és ítéljék Abszolút, meg maguk, hogy ja. mit tart a magyar építészet. A... Rév 8 említette, hogy 11 különböző uh, ilyen uh, a kerületemben. 41 Negyed. ilyen Igen. negyedet, vagy központi, uh -huh. uh, ilyen, közösségi, nem tudom, miért lehet ezt nevezni. A városra gondoltam, 11 olyan, olyan negyedre, ahol. ahol Ami valamennyiben más, más álló, és a más, más Igen. beavatkozásokat igényel. Azt tudom, erről volt szó már egy évvel ezelőtt, hogy elég jelentős munka folyik az úgynevezett Magdolna negyedilse, ami a ami Baros a másik oldalán van, ami, ahol nincsenek új épületeket, nem is terveznek igazán nagyon új épületeket. Az tipikusan egy más megközelítés, ha jól gondolom. Igen. Az hogy halad? Tehát Mátyás tér és környéke, vagy ugye, na, hogy lehet az beatárolni nagyjából ezt a területen? Hát, ha csak a főbb dolgokat mondanám el, mert én, én a kormisatában fognak a felelőse, de azért, azért tudok erről is. Igen. Hát ugye a felépült ugye a mátyás téren a Kesztügyár közösségi ház általásra került, ö, ahova a, a maga a Rév kett, két felé is vált, tehát a Magdoln egyeddel foglalkozó része, külön kis egység, már ott dolgozik a Kesztyügyárban. A további része a, a kormisatában és egyéb projektek azok maradtak ott a korábbi székén kanaprátel utcába. És hát ugye az uniós támogatás, ez a pályázat nyert két milliárd forintnak most folyik a elköltése, felhasználása. A programok haladnak, ahogy a pályázatban, akire megnyert, hogy meg van kötve a szerződés, ugye? Tehát ez, ez folyik. Uh -huh. Ö... Talán annyi, hogy mennyiben különbözik ettől? Tehát úgy tudom, hogy hogy a filozófiájában? Hát, nem, teljesen különbözik. Teljesen. Tehát ugye ez egy befektető bevonásával bontás és ingatlanfejlesztés típusú városrehabilitáció, az pedig egy lakók ott tartása, házak felújítása, meglelőházak felújítása, bérlők bevonásával. Persze ennek is vannak programai bűnmegölési programja, tehát az egy, az egy kicsit komplexebb ennél. Nehezebb is, jóval nehezebb. Tehát ott együtt kell az emberekkel ezt a városrehabilitációt végrehajtani. Végig is a cél, ha nem tévedek, ugyanaz, hogy Érhetőbbé váljon és, és biztonságosabbá, meg megérhetőbbé az egész. Egy metafonáliszt a célt más területeken is hasonló eszközökkel elérni? Tehát, hogy ilyen finomabb apokunktúrás módszerrel a szikét mondjuk kicsit elhagyva. Más, lehet, hogy... Tehát, hogy ez a Magdalón Egyődélyek 2006-ban kezdődött Magdalón egy program ezt nem lehet elkezdeni 2001 ben akkor elkezdődik a korvénsételmi programot. Tehát a időben is. Tehát, amíg, amíg, amíg a József-falasnak nincs egy ilyen renoméja, vagy, vagy, vagy nincs beindult projekt, addig nem lehet elkezdeni egy ilyen filobab módszerekkel létrehozandó projekt, mint a egyet. egyet. Tehát ez kellett a korvénsételmi program ahhoz, hogy aztán más kerületekben elkezdhesse egy másfajta rehabilitáció. De gyakorlatilag ez, a korvéns ez segít abban, hogy gondolom a bevételek révén is, hogy legyen pénz egy ilyes fajta projektnek a beindítására is, tehát egy ilyen finomabb... Ez így függ össze a kettő, hogy igen, a finanszírozásban igen, is igen, értem. Igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen. Bár magam magadban egyet az főleg uniós támogatás és fővárosi támogatás is van mered, mnp egy MNP-2, most én akarom Ez majd egy másik alkalommal. Igen, mindenképpen megérdemelne egy, egy rádőműsot. Igen, az egy külön dolog. Hogy nekem volna még egy, egy olyan kérdésem, kifejezetten úgy ö, intézem Ladoványi Gáborhoz, mint egy építész az, aki beruházót képvisel, és nem ezzel a projektel kapcsolatban, hanem egy kicsit általánosan. Ugye nagyon sokszor beszéltünk olyan ö, problémákról, hogy aminek, hát most már ugye kriminalizálódott a helyzet a 6.-7. kerületben, ami egészen más tészta, mint amiről eddig beszéltünk, és, és ez, egy, ez egy ez egy nagy, nagyon érdekes dolog, hogy egy, egyen arra, mennyire más felfogásban és mennyire más, lehet a 8.-9. kerület, nem ezt az utat járja. De a lényeg az, hogy az ottani beruházók azok nagyon rövidtávú érdekekre ugranak rá. Hát az egyik dolog az, hogy van egy ingatlan a mögött, de utána valaki mégis utána elkezd építkezni, aki a kiszáll a szokásos módon az első alkalommal, illetve olyan mértékig építi be a területet, amennyire csak képes. Tehát egy, egy régi, négy emeletes, három emeletes gangos ház, helyébe beépít, mondjuk 60 lakásos, amennyit csak be lehet építeni. Na most vajon a, ez egy pénzügyi kényszere egy beruházal, és most teljesen ettől függetlenül beszélünk, tehát nehogy be, és ezt a kettőt összekössük, ez egy pénzügyi kényszere, vagy egy ilyen gazdasági kényszere, hogy egy, egy, egy ilyen építkező, beruházó, építési vállalkozó az gyakorlatilag ezt kell csinálja, hogy visszanyerje a pénzét, vagy pedig lehetséges -e olyan megoldás, ami egy sokkal visszafogott léptékű, a minőséget szem előtt tartó, a, a hagyományokat követő, ugye most, most, most egy olyan területről beszélünk, hogy egy fokhív van egy régi városban, városrészben, tehát nem egy ennyire egységes dolognál. Lehet-e úgy építkezni, hogy megtalálja a számítását továbbra is. Vagy erre nem lesz jelentkező, és ez egy ilyen, ez egy ilyen dolog, amire az önkormányzatok továbbra is szét fogják a kezeiket tárni, és azt mondják, hogy sajnos ez csak így lehet. Én azt hiszem, hogy amikor egy ingatlan fejlesztő egy területhez nyúl, akkor az, az egyik legalapvetőbb kérdés az a telekár. <kül> a telekár ugye függ attól, hogy pontosan hol van ez a helyszín, és utána függ attól, hogy mit lehet odaépíteni. Tehát tulajdonképpen a telekárban már benne van az építési potenciál. Nekem tetszik az a példa, amikor Menhetárra szokták azt mondani, hogy igazából ez egy oszlopdiagramja a telekárnak. De visszatérve. Csak ez Budapesten borzasztó hatást vizsgálta. Borza... És az, hogy mit lehet odaépíteni, azt nagyon sok esetben azért nem a beruházó határozza meg, vannak elfogadott szabályozási tervek, illetve adott esetben hogy módosítják is a szabályozási tervet, azt azért Ilyen szakemberek... Általában zs. az a tapasztalat, hogy ezek kellően puhák, olyan értelemben, hogy az önkormányzat kellően alárakja a, tehát hogy mondjam, az könnyebbik megoldást választja, és tálcán kínál lehetőséget egy, egy viszonylag könnyű beruházási konstrukcióhoz. Ahelyett, hogy azt mondanom, hogy nem, én ezt meg akarom őrizni ebben a stílusban, ebben a léptékben, stb. stb., és itt találsz-e fantáziát? Én azt hiszem, hogy vannak ilyen területek, hát itt van például az út, tehát nem, nem mindig arról van szó, hogy, hogy annak nincs értéke, hogyha egy területnek van egy, egy kialakult arcolat a hangulat, és hogyha ahhoz illeszkedik vala, valaki, Ugyanakkor tényleg a telekár, illetve az, amennyiből meg lehet építeni ezt az épületet, az áll az egyik oldalon, és utána, hogy mennyiért lehet értékesíteni. És hát az ingetlen fejlesztő, valami profitot is szeretne nyilván a banki kamathoz képest termelni. Tehát ezekből áll össze, és én azt hiszem, hogy emiatt, hogyha ez egy olyan terület, akkor ott igenis a szakmának, a szabályos tervkészítőnek a műemlékvédelmi hivatalnak, hogyha érintett, kell olyan szinten tartani a területet, de az is elsülhet visszajára, be lehet ezzel blokkolni olyan területeket, amikre azt mondjuk, hogy igen, óvjuk és védjük, csak utána senki nem lesz, aki a pénzt tesz hiszen az önkormányzatnak nincs a felüjtásra adott esetben pénze, és ezáltal meg lehet védeni területeket, amik onnantól szépen elkezdenek romlani. Tehát ez egy nagyon nehéz egyensúly, hogy pontosan mit szabad engedni annak az érdekében, hogy a terület fejlődjön és ne leromoljon. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá, én láttam egy képet nem olyan régen, a katonai József utcáról a 13. kerületből, uh, talán száz évvel ezelőtti a fénykép, a Duna felé néz nagyjából a Heged és utca magasságából, látszanak már azt hiszem a házak kint a, a Dunaparton, tehát a Pozsonyi út e, tudom, már megépültek ezek a mostan e, ismert épületek, ugyanakkor parasztházak, zsupfedes parasztházak állnak a katonai Zsuf utcába. Ott akkor nyilván azok, akik abban az épületben értek, úgy érték meg, hogy te jó Isten, mi történt itt, mekkora ide nem illő épületek létesültek. Tehát én azt hiszem, van egy oldal, hogy uh, igenis az értékeket meg kell őrizni, a másik oldalon viszont a város is fejlődik. Vannak megtartásra alkalmatlan épületek, mert egyszerűen nem gazdaságos őket megtartani, vagy, uh, vagy uh, felújítani, mert nem olyan állapotúak. Ilyen volt nagyon sok épület a korvin esetében is. Tehát ez mindig egy ilyen döntés, hogy azzal a területtel, azzal az adott épülettel pontosan mit lehet kezdeni, és hogyha van értéke, akkor ezért a fejlesztők nagy része azt, azt megragadja, hogyha abból utána e, tud profitot e, termelni. És a magassággal kapcsolatban nem biztos, hogy e, a magasság az annyira érzékelhető. hát itt inkább tömeg az, amit beépítenek, tehát nincs igazi udvarhagyva, nincs uh, ez, tehát, ez egy felelősség, igen. de ennek megint van egy másik folyala, hogy hogyha van egy olyan piac, aki megveszi ezeket a rossz lakásokat, akkor ez nagyon nehéz uh, utána egy fejlesztőnek azt mondani, hogy ne csinálj ilyet. Én azt hiszem, hogy a mi projekténk Nél ez nem igaz, és azt hiszem, hogy élhető környezetet Na, teremtünk, és emiatt ez Ezután Nem is ez megint egy döntés, Igen, hogy milyen ö, környezetet teremtek, és ez visszaad utána az ára. És lehet, ha valaki kicsit nagyvonalúbb, akkor, akkor az alatt az értékesítés árát ö, növelte, a kérdés, hogy ez megtérül-e, és, és hogy ez hol vissza. Ez, ezek piac és gazdasági döntések sok esetben és az építészetet, a városépítészetet nem szerencsés sok esetben a fejlesztőkön számunk érni, ezt a szabályozásban kell, hogyha van eredél, cél, de ott is szem előtt kell tartani azt, hogy, hogy ne, ne a fejlesztés, vagy a, a, a felújítás és a terület ellen ellenhassanak ezek a dolgok. És születhetnek jó kompromisszumok és jó döntések is, és hát akkor például a program keretén belül ugye a ö, eredetileg befektetési területnek volt száma például tömi utca 2, de aztán a műemlékénye lett nyilvánítva, és akkor a befektetővel közösen egy, tehát az ott folyik most a Pál utcai fiúk projekt, aztán nem tudom mennyire ismerik. A ground játszótér. játszótér megépült, és azok megmaradnak annak a földszintes éppen, és az egész sor, tehát a Tömi utca 2-4-6. 8, a West itt kapott helyet igen, ebben az utcában, és a Molnár Ferenc Emlékház És ezek a nagy házak is. mellett megmaradnak kis földszintes műemlékháznak, szinten lesz felújítva, és ott lesz majd Molnár Ferenc Emlékház kávézó, és remélem, hogy egy érdekes színportja is lesz ennek a kormisatány projektnek. Tehát lehet ezzel játszani, hogy az új az nem feltétlenül jelenti azt, hogy valamit tönkretesz, uh, Nehéz megtalálni, hogy itt mekkora az építész felelőssége, az önkormányzat felelőssége, a mi emlékvédelmi ivatal felelőssége, és utána a beruházó felelőssége. De azt hiszem, hogy ott inkább a másik három kör az, akit ezt számunk érhető, és utána a beruházó az a saját érdekei alapján tud ilyen döntéseket hozni, hogy érdemese más típusú értékeket is teremteni, e Nos, hát én megköszönöm, hogy tálkozatatok minket erről a projektről. Talán felhívták a figyelmet több hallgató számára is, hogy ezt tekintse meg, és maga ítélje meg, hogy milyen eredményeket sikerült elérni. És hát alkalmasint más hasonló projektek a kapcsolatban még, még például az a Magdorna negyed még folytatjuk hogyha még egyszer köszönöm. Az internetem meg a korvinsétány.hu-n nagyon széles műtájékoztatás okay. van erről rajta. Köszönjük, Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk a nagyvárosi dilemmákat. Maradtunk ketten most Kolundzsi Gábor, a Bányai Géza vagyok. Elhatároztuk egy néhány alkalommal ezelőtt, hogy néha mi beszélgetünk, mert fölgyön még annyi kérdés, amit tulajdonképpen föl sem tehetünk a beszélgető partnereinknek, hisz bizonyos dolgban ők kötöttek a válaszadásban, tehát részben nem teljed rá ki a, a kompetenciájuk, részben talán nem is foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, és, és nem igazán válaszolnak, vagy tudnak válaszolni, vagy nem is biztos, hogy tőlük kell a választ elvárnunk, hisz ez már nem az ő dolguk, hogy más dolgokkal is döntsenek. Ugye, Nem véletlenül kérdeztem én ezt a beruházás kérdést, amit én tényleg szándékosan és nagyon határozottan el akarok vonatkoztatni a Corwin project Nek a sorsával kapcsolatban is egy általánosságba próbáltam kérdezni. Ugye azért Budapesten, és nem tudom, hogy Magyarországon mennyire jellemző, de Budapesten azért az jellemző, hogy kicsiben az történik, hogy valaki megvesz egy telket, mondjuk például az utca, ahol én lakom, 12. előtt, ott építenek egy ugye, üres telekre, megvesz egy telket, az is lehet, hogy már magántulajdonban volt, nem tudom, egy kicsi épület volt rajta, és épít rá egy ötemeletes társasházat. És utána ez a beruházó ezt eladja, ez a ház viszonylag jól néz ki, de azért érdekes módon, ahogy ezt sorozatban látjuk, ezek a beruházók, építési vállalkozók, kisebb-nagyobb cégek a egy éven belül úgy tűnnek el, a területről, hogy föl is számolják általában őket, tehát se a garanciális kötelezettségeiket, sem más nem lehet rajtuk a továbbiakban számon kérni. Amikor eladták az utolsó lakást, a társasház megalakult, ők nagyon rövid időn belül elmennek, és a nyomukat ő se találjuk. Ez az egyik konstrukció, és ez, ez azt hiszem tömegesen előfordul Budapesten. Nincs ellen védelem és ezek az épületek hát, jobban, rosszabbul vannak megépítve. Ha szerencsések voltak a, a leendő lakást, akkor talán nem faragnak rá, de néha kegyetlen módon becsapják őket, mint például a Király utcán van, az nem tudom, ilyen passzázs, vagy nem tudom, minek építik, valami spanyol cég csinált. Fardezan? Äh, Igen hasonló módon ö, ö, építkezett, és, és elképesztő minőséget ö, hozott létre, tehát ö, igazából nem mondhatjuk, hogy hát a magyar munka a rossz, hanem ez a lelketlenség az, ami rossz, és iszonyú drágán gyakorlatilag azok az emberek belettek csapva, és nincs senki, aki számon lehessen kérni. A másik dolog, ami Hál' Istennek, és ezt lehet mondani, hogy a civil szervezeteknek is hála az, ami a ő, hatodik és a hetedik elletben történik, ahol, ahol most szinte ez így ilyen csodály leszem, és sem is tudtam elképzelni, hogy letartóztatások lesznek, és őrizetbe veszik a polgármester. Ez, hogy mondjam, tehát mintha nem is Magyarországon élnénk, nem is, nem is értem, hogy hogy lehetséges Ez ilyesmi. Tehát 20, év, 20 éve kell eltenni, Tudod, ahhoz, hogy de, megtörténjem. De az alatt, a 20 év alatt pedig az történt, ugye, amire, ami, ami, ami megint egy furcsa konstrukció, hogy alulértékelt, tehát szándékosan alulértékelt telkeket, vagy épületeket adnak el bagóért, amik néhány hónap múlva többszörös áron találják meg a tényleges gazdájukat, és akkor jön az, amit a Radványi Gábor is mondott, hogy hát tulajdonképpen ha a telekárakat nézzük, és itt egy kicsit úgy elgondolkoztam, hogy aki már a, az ilyen fölpiacosított árat megveszi ettől a neppertől, mert tulajdonképpen erről van szó, hogy itt, itt valaki kerestek telkenként 500 millió forintot, vagy nem tudom én mennyit, de Százmilliókat. A, a tényleges beruházás már drága telekre fog építeni, és ő már a, a leendő tulajdonosoknak a zsebére utazva próbálja a pénzt kivenni, hiszen szóval így vagy úgy ki kellett, most már fizesse ennek a összefonódott maffiának, mert ez az igazság, hogy ez valami ilyesmi, hisz, és, és most már még régen félben mondtam ki, hogy itten ilyeneket mondunk, és kapunk, de hát most az ügyesség mondja ez hogy bűnszövetkezetben elkövetett ö, ö, visszaélésről, csalásról van szó, legalábbis a gyanúsítás ez. A lényeg az, hogy ezek után oda megy ez a szintén nem makulátlan ö, ö, építő vállalkozó, aki a másik területen, mint amit mondtam, ahol esetleg nincs egy ilyen ingatlan panama, ö, de akkor is azt csinálja, hogy kiszáll belőle, és akkor ott jól teletömi azt a helyet lakásokkal, és akkor valószínűleg itt még van egy plusz ö, kis összefonódás, hogy azért az önkormányzat ezt megengedi, és rábologat arra, hogy igen, igen, csak csináld, még te is nyerjél rajta, sőt, még lehet, hogy te is tejelsz ezért, és aztán a végén beköltözik az a sok lakó, és nem lesz számon kérhető az, hogy kiépítette, mit épített, hogyan építette, és az pedig, hogy a területnek mi lesz a sorsa, gondolva most egy, egy, egy hetedik kerületi házra, ahol, ahol 20 lakás, helyett 60 ba költöznek, és, és hirtelen az a közlekedés, az autók, a stb., hogy mi lesz ott abban a terheléssel, abban a környezettel, az egész egyszerűen nem fog működni, és a lakások pedig 5 év múlva értéktelnek lesznek, vagy egészen furamódon alakulnak a dolgok, hisz, hisz ö, tulajdonképpen nem az ígért ö, remek ö, szituációt kapják a tulajdonosok, hanem valamit, amiben aminek a levét majd tíz év múlva vagy év múlva ők fogják inni. Tehát... Hát erre nem adhatott talán választ tökéleteset tudatban, hogy Gábor azt mondta, hogy ez nem az ő asztala teljesen. Én ezt az ő szemét illetően elfogadom, mert hát miért is ne, lenne úgy, hogy miért is neki kellene erre válaszolni, de azért a levegőben maradnak a kérdőjelek. Valóban nem az ő reszortja, hiszen egy beruházó, általában egy tőkés, mi az, ami felé tekint? Hát a számok felé. A számok világába élnek, mondjuk ki magyarul. Itt is mik hangzottak el? Telekár, a az ára, a profit, ilyene hangzottak el egész idő alatt, és ez az a világ, ami motiválja a tetteiket. Na most persze mutatott kifelé, hogy igen, az önkormányzatnak lenne a dolga, Ö, hogy meghatározza a kereteket. Valóban, az önkammal a dolga lenne meghatározni a kereteket. Ö, méghozzá a, milyen eszköze a rendelési terve, erre való rendelési terv. Na, hát már te utaltál rá, hogy ez eléggé puha korlát, hogy így mondjuk finoman, mert ugyanis ö, a rendelési tervet nagyon könnyű módosítani. Tehát e, a valóságban a gyakorlatban az történik, és nem csak az ilyen e, részletes, tehát bizonyos területekre kiterjedő terveknél, hanem még az általános, egész városra kiterjedő terveknél is, hogy jön egy befektető, és igényei vannak, és akkor nosza az önkormányzat módosítja. Övelett átsorolásnak hívják az ilyeneket, vagy rendszerűen módosításnak felülvizsgálatnak, sokféle neve van, több előnye van a dolognak, Ugye a tervező kap munkát, a beruházó jól jár, és ön, önköm árt, és volt, hogy csinált valamit már az ügyintézője. Egyébként a város szempontjából borzalmas ez az eljárási mód, mert hát megint csak a karinti diétája jött az eszembe, a karinti fidesz diétája, amit ő mindig szigorúan vette, ott ott két étkedés között. Tehát ez ilyen, rendes, a rendesetelv az ilyen folyta diéta, hogy két étkezés között szigorúan be van tartva, tehát a kis ember számára, aki esetleg akarna valami sufni, vagy mit amit csinálni, annak kutya keményen oda pörkölnek, meg büntetik, de jön egy ilyen sokmilliárdos beruházó, az radikálisan átalakíthatja a várost. Tehát az, hogy mutassa, mutassanak a város felé, hogy, hogy szabályozzák és határozza meg a kereteket, ez vasárnál a szemforgatás, mert, mert valójában tudjuk, hogy, hogy a valóságban mi történik. Tehát itt egy ö, ö, olyan probléma jön elő. Ugye elmondta a, a ingatlanfejlesztő, többször a kérdés után végül, hogy hogy folyta a tervezés. Erre kíváncsi voltam. Hát kiderült, hogy a tervezést az ingatlanfejlesztő kezében volt, vagy van. Uh -huh. Tehát ő bízza meg a tervezőket, ő hatázza meg a kereteket. Most ez teljes férjétés. az ő jó érzésére van bízva. Igen. igen. Mert szerintem a város tervezése az a közösség által megbízott képviselő kezében kell maradjon. Uh -huh. és most, való. És ez most akkor is úgy van, hogyha adott esetben ez mondjuk egy projektnél jósül el. Ha véletlen jósul. el. Igen. Igen. De de ö, Ugye az önkormányzat, benne van az önkormányzat törvénybe ezzel kezdődik, hogy az önkormányzat az a ö, településen lakó polgárok összességét jelenti, uh -huh. akik ezt a jogukat, miután nem lehet minden falugyűlés tartani, csak ilyen kisebb helyeken, városban, hogy ez nem megy, a közvetlen demokrácia, ezért rábízzák az átlagban választott képviselőkre, hogy ezt a jogukat gyakorolják. Na most, hogyha nem az önkormányzat tervezi a várost, hanem egy ingatanbefetető, akkor ezt a jogát a közösség nem gyakorolhatja. Tehát nem a, köz, a helyi közösség, nem a, a, a város polgárai tervezik a városokat, hanem kívülállók. Uh -huh. és, és ebből semmi van, nem szokott kisülni. Tehát nem, nem a miénk a város magyarul. És ebből akár, ha mondjuk véletlenül jó is lehet, mondjuk, a mondjuk nekem itt a Szigony projektek kapcsolatban annyi mondjuk jó érzésem támad, hogy, hogy nagyon sok olyan szempontot hozott fel a beruházó, ami, amire azt mondom, hogy szimpatikus. Tehát például a közlekedés csillapítás, hogy ne autók legyenek, meg tudom. Tehát vannak olyan dolgok, amit látszik, hogy azért ő is itt él, és nem, nem csak a pénzt nézik, hanem, hanem egy kicsit más szemmel vannak, azért nem lennék ennyire... Azért az egy jó felvogó üzleti érdeke, hogy legyen egy sétány, ami ugye a design De nem szem... baj, hát ez, ez, ez rendben van. Nem azt mondom, hogy Igen. rossz, hát üzlete, mondom, a, a, a befektető az üzletel, hát Igen. nem lehet már elvállni tőle. Hát Tehát... sőt, bocsáss meg, hát azért őt azért hozták ide, mivel, hogy pénz nincs hozzáadva, Igen, neki kell megcsinálni, Hogy itt van ez az üres területe, aminek ráadásul a közterületi részét is neki kell megcsinálnia ebben az esetben, mert az, hát valahogy az a pénz, az közben kiesett a költségvetésből. Na most mert Az is egy fura dolog, mondjuk itt ő erre, hát ők most ők megvették ugye ezt a pályázatot, tehát, de hogy mi történhetett ott eredetileg, az egy, az egy rázosabb ügynek tűnik mint általában azért nagy beruházások, a kis Magyarországon. Ez így, így történnek. Na, fején már figyelmet egy, egy ö, helyzetre Ugye ő maga említette, hogy hát igen, azért lehet olyan helyzet, amikor a meglevő értékek fenntartásával is lehet üzletet csinálni, igen. és honnan egy konkrét példát, ez pedig az Andrássi út. Igen. Mindig ez hozzák fel, be példának az Andrássi útat, hát, hogy ott, ahol millió fontos négyzetméter állat lehet elérni, ott megéri régi házakat felújítani, hát más kérdés, hogy milyen módon történik ott is az egész, ez most a ügyészség vizsgálja, de a, a peruházók ott, Tudomásul veszik, hogy ez egy megtartandó terület, hiszen ugye ezek, ez egy műemlék útvonal, lehet mondani. Na most mi lesz ennek a vége? Anna az, hogy szépen le lesz alámízva a város, megmarad egy ilyen díz útvonalnak, eredetek is annak épült egyébként az Andrássy út, és az összes többi helyen pedig ezek a általad is nem túl nagy, magasra értékelt modern kockai épületek lesznek és még örülhettünk, hogyha nem valami felhők felhőkacolók vannak elről, hanem még jobban a várost. Igen, Tehát ha a közösség... a, a, hát ha azt még, meg is kell nézni, javaslom nézzék meg a, a hallgatóink is, ha interneten meg tudják nézni ezeket az épületeket nem tudom, hogy mondjam, tehát nem állt meg a ütő bennem, hogy ez milyen gyönyörű, nem er, er, mondom, hogy borzalmas, hanem olyan, olyan, olyan átlagos, tehát er, er én, azt én ötletesebbet igen. szívesebben eltérzettem kamcsadká, volna. Ilyen ha Alaszkáig bárhol épülhetne, és nem a Berényszoroson keresztül. Tehát tiz, tényleg, ahogy mondom, 12 tehát a világon bárhol ilyet lehetne építeni, igen. és akkor a Budapestből is egy világon bármilyen város fog válni. Igen. Az abszol, tehát Én Még azt sem mondom, hogy igénytelen, mert nem alapvetően igénytelen, de nem. Semmi különös. De nem, nem az, amit az ember azt mondani, hogy itt egy óriási lehetőség, és most csináljunk valamit, ami, ami, ami hát egy maradandó dolog. Egyébként, amikor most említettem az előző részben, hogy voltam annak idején Berlinben, és, és utána is még egy alkalommal volt szerencsém ott lenni, akkor már egy város láttam ekképesztő építkezések. De valami ö, egy átó a a Reiszták üvekupolájából körbenéztem, és valami 70 darut láttam. Csak úgy egy által be, ami ott volt, és renképp büszkék is voltak rá. Hát véges, a mennyiség értelemben lehetek is, mert ja, ez hát a nagy... is Na azt nagy akarom mondani, hogy, hogy én tehát az én számomban nem az okozott nagy élményt, amit ők nagyon büszkén néztek, hogy hú, múgy vannak, mert az eredménye, ott is azt kell mondjam, hogy 12-1-tucat, mm. hanem a közlekedés, de most nem akar kitérni, hanem, akkor ez is mondtam ott az utatársaimnak, hogy egy hallatlan lehetőséget szalasztottak el, ott, akkor belvén, benne egyébként kisebb létében, még Budapesten is. Maria Antonait felvette egy új ruhát, azt, egy-két héttel később, meg, nem volt meg a varógép, fölvették a főnemes hölgyek. Mert ugye, hát azt kezdték hogy ők is hordani. Majd nem sokára a köznemes hölgyek kezdték hordani, és végén a polgárasszonyok is nagyon gazdagabbak. A magyarok divatot teremtett azzal, hogy felvette egy új ruhát. Na most megtehették volna a németek az újonnan ugyan, egyesített Berlinben, Közép-Európában ebben az ö, időszakban, hogy új építészetét divatot, kvázi stílust teremtsenek nem tették meg, hanem még szerint kifutóba lévő modernista stílust követtek. Követők voltak, ahelyett, hogy élcsapat lehettek volna Ez az elképesztő ö, számú építkezéssel, ami ott ö, pénzük ugye volt rá, meg van. Sajnos nem történt meg az új divathoz, az új épírozási stílus megteremtése, pedig nagyon itt lenne az ideje, ö, és, és valóban egy követő, kifutóban lévő stílusnak a egy csináljuk is újonnan, ja, szóval amit nem szabad. A 60-as, 70-es években Pontosan. indult stílusnak a, a... Hogy mondjam, tovább továbbéléssel, de gyakorlatilag ugyanaz a, az az egyenkocka, ablakok, kocka, nyílás, minden kocka, minden kocka. kocka. Legfeljebb az anyag választás az javult az idők során. Hát annyi van, burka, hogy már nem panelről leg, van. Meg hát a legkülső burhatok, amit tudom én, alkalmaznak. Ilyen-meg olyan van, anyagokat. Legtöbbször tehát nem annyira. Annyi a különbség Egyszerű, nem panelből van, tehát igen. egy kicsit jobban tudnak variálni, mint ahogy a panellel nem, ugye nem lehetett. Igen. Ennyi a különbség, mert a panel valabban sok szempontból az építészet mélypontja volt, és szét és rúzta Berlinben is egész biztos, hogy még ha én nem hallottam, hogy lettek volna valami különös Pan panamák ott, de a lehet lehetne valami követni őket, ha még akkor is, hogyha a stílus, az az, németek, a stílus ne azért el. nem olyan kiugróan ö, ö, új, hanem egy olyan bevált megfelelő Igen. valami, nem, nem, hogy mondjam, senkinek nem fogunk teljesen elkeseredni tőle, de nem nem is uh, tudunk lelkesedni. Tehát a lényeg az, hogy uh, azért ott is uh, gyakorlatilag uh, ezek kereskedelmi építkezés, tehát azért ott is berújt, se a város építi ezt az összes 70-80 helyen egyszerűen fog tudni építkezni. Pláne nem lakó negyedeket, mert ott tényleg az van, amit mondott a, a, a Radvány Gábor, hogy ott hatalmas, hát üres területek voltak ugye a, a két város között, illetve a Fal mentén meg, mit tudom én. Tehát é. van mit beépíteni még ott, meg egészen más a szerkezete, mint Budapestnek. Most a dolognak a, a, a tanulságos, tanulsági része az érdekes, hogy régen is, amikor azok az épületek épültek, amiket most olyan nagy tartunk, akkor is üzlet volt, akkor is a kapitalizmus, hogy magán, magánosok építették azt is, de Ö, valamiért fontosnak tartották, hogy legalább kifelé, ha máshogy uh -huh. nem is, mutassanak valamiféle architektúra, valamilyen színvonalat. Na most, ö, ö, most nem érzem ezt a, az igényt, tehát a, az igénytelenség az megjelenik a homlokzatokon, és valóban a modernizmus volt az, amelyik kijelentette, hogy a funkció a fontos, hogy a funkciónak feleljünk meg, meg a benápozás, meg a szabványok, és majd kialakul belőle valamiféle épület. Azt nem értem tulajdonképpen, mert azért, azért amit mondasz, egy picit én vitatkoznék veled, ö, nem az esztétikai oldaláról, hanem praktikusan. Ugye azért ezek a ö, múlt század, 19. század végén épült házak, ö, Malter, tehát stuck díszítés, ez nem. Ez már nem kőből van. Hát Tehát gyakorlatilag, ha az lehullik, mint hogy a háborúban itt azért rendesen lehullott, és nagyon sok házat egyszerűen csak laposan bevakoltak, és hát ezért nagyon sok ház Budapesten olyan, hogy hát az egy, az egy, az egy díszes homlózat volt, de ebből alig látszik valami, mert egyszerűen... Igen, és nem, nem volt rá energia vagy készség, hogy visszaállítsák a régi díszeket. De bocsánat, ezek mégiscsak malter díszek Tehát azért ez, ez, ez, ez Én megértem azt az építést, aki azt mondja, hogy ő ezzel most már szakítani akar, mert ez, ez, ez talmi. Na, ez is talmi. Um... Csak ma már, száz év után, egészen más hangulat ott érzünk belőle, és máshogy tekintünk rá, de ezt egy modern építész nem tudja megcsinálni, mert, ez, mert ez, ez emillik bele. Én nem is azt mondom, hogy menjünk visszafelé az időben, nem lehet előrefele kell menni. Mert szerintem ezeknek én, anyagból kell lenni. Én, én nem, nem azt mondtam, van. hogy Berlinbe vissza kell folytni uh -huh. az elektrikához, hanem egy új építészetet kellett volna létrehozni. És ennek milyen jó példái vannak? Hát vannak ilyen mert az új magányos farkasok. Igen. Most de ezeknek az építészete ö, mindig olyas, mint a fűszer, ami önmagában elviselhetetlen, mondjuk az erős praktika önmagában, vagy egy bors önmagában, tehát annyira erős, ö, csak fűszerként alkalmazható pontszerűen itt-ott, tehát abból nem lehet várost építeni, akár hundertfaszet vesszük, akár mm. makovetszet veszük, ők ilyen fűszerként itt-ott pontszerűen, tehát nem lehet abból egy lakótelepet, vagy egy utcasort megépíteni ilyen házakból, tehát ilyen nagyon erős egyéniségek vannak, akik át tudták törni ezt az elképesztő falat, amit a modernizmus elénk rakott. Mondjuk egy beépítéses résznél ők nagyon is számításba tudnának jönni. Tehát ahol egy egy nem egy, egy utcasot kell megépíteni, hanem egy házat kell csak beépíteni Antos, egy, egy, egy más környezetbe, és akkor, akkor ott lehet egy duranás. Így van. Tehát, tehát nem igaz, hogy, hogy nem lehet túllépni ezen a és kockológián, csak valahogy valamiért nem sikerült. É, tehát én nem fogom, pláne egy rádió megmondani, hogy, hogy most milyen lenne az új idők stílusa, Két dologra nem szabad hasonlítson. Egyrészt erre a mondani, és a kockológiára, másik pedig, hát a történelmi stílusokon pedig túl vagyunk, tehát tudomásul túl, kell venni, hogy ez, ez már nem úgy lesz. Uh -huh. Tehát két dologra nem fog hasonlítani, a múlt meg a jelenre. Uh -huh. De hogy milyen lesz? Hát ez a jövőnek valóban a zenéje, de Én e, hogy túl kell lépni ezen. Az nem lehet egy ö, fajta vezérelv, ami, ami, ami, ami szerintem a stukkóépítészettel szembeni kritikát is megfogalmazta, hogy, hogy nem anyagszerű a dolog. Tehát, tehát az a reneszánsz épület, aminek ilyen, ilyen kockákból áll az oldala, és ki van faragva, hát az a kő volt, amiből épült a fal. És azok a évek nem malterből voltak, hanem volt építve egy, egy, egy boltozat, és hát az úgy nézett ki. De ez a, a, a, a, a neoklacizista, vagy egy, egy ilyen ö, ö, eklektikus épületen, ez, ez úgy szépen meg van csinálva, de mögötte kocka van már. Én, ez van te, korszaknak igen, ez már egy ha a volt a stílusa, De hát te tehát... azt akarom ezzel mondani, hogy ha, egy, ha azt mondom, hogyha egy új építész eljön azzal, hogy megint az anyagnak ezt a nemes használatát előzza tehát a szerkezetbe ben is használ olyan anyagot, tehát nem csak egy díszítés, nem csak egy egy három centis réteg az, amitől jól néz ki, mert tulajdonképpen ennek a a leg hát durvább megvalósulása, ugye az a függönyfal, ami ami mondjuk meg lehet akkor Kálvin téren, hanem a téren, ami gyakorlatilag egy acélvázás épület van. és előtte van a falazat előtt, vagy hát a vázra rá van akasztva egy ilyen izé a üveg szerkezet, ugye, ami tartja az üveget, és akkor az a függönyfal, hát de ez nem is, ez, ez le lehet szerelni, és föl lehet rakni egy másikat, ad abszurdum, nem. Nem tartja a házat, nem izél, nem Na most lehet, ismerem én ezt a vakolt architektúrás dolgot, igen. valóban voltak ott már a ugye akkori. Mert a ugye az volt a hogy őszinte, leszek. Hogy, hogy őszinte legyen. De igen. de hol vagyunk hát az őszinteségtől? Hát fényévekre vagyunk tőle, pontosan amit mondasz, ez a példa. És ha megnézzünk egy régi fényképet egy, egy száz évvel ezelőtti építkezésről, akkor meglep, meglepődve tapasztaljuk, még a ház nincsen kész, még nem érte a teljes magasságát, de már az a, azok a szintek, amelyek elkészültek, úgy néznek ki, minden, hogy én ismerem. A, a, a, a homozatával együtt. Tehát minden ott van teljes elkészülésében. Úgy építették eleve meg, hogy már a homozat is úgy néz ki. Ha egy mai épületet nézünk meg félkészen, akkor hogy a vasbaton egy, egy üres vázat látunk, tehát egészen más, egy mai félkész, meg egy régi félkész, tehát még mindig közelebb volt a valósághoz az a az De a az világ. is lehet, hogy a mostani anyagválasztás, tehát magyarul az, hogy vasból és betonból épülnek a házak, gyakorlatilag... Ősz, ha őszint épületet akarok építeni, akkor a mocsúban ilyen nyers beton. Nehézé lenne ilyen lökvárú le, lehet a, csak csinálni, de hát annak is megvannak a hatásai. Ne, nem vagy a betonmániás, szó, enyhén szólva. Ha márcából épül a ház. De nem a betonnal van a baj. A beton annyira képlékeny, amik, a, a, mint, mint anyag, tehát a bedolgozásán úgy is nevezik a képlékeny a beton hogy azon csolót lehet kötni, hát mindent uh -huh. lehet a betonból csinálni, és egy időben egyébként csináltak is, hát a hészerkezettől kezdve felde mindenféle dolgot elképesztő, amit régen meg se volna álmodni, uh -huh. hogy egy ilyen uh, szilás, stabil mellett szerkezetet És az, az, szerkezetet az ilyen anyagszerűnek számít? Hogyne. Sokkal inkább, mint uh -huh. ez, tehát a beton sokkal többet engedne, mint amennyit most csinálnak vele, tehát ezt a merev kocka struktúrát, dobozokat építenek, azt is lehet betonból csinálni. Uh -huh. De hihetetlen, mi mindent lehet egyébként még a betonból csinálni. Most szóval nem ez a zsalú határozza meg, hogy pontosan, mit pontosan, pontosan, amit különből sokkal nehezebb, vagy alkalmas, hogy nem is lehetne megcsinálni, ami uh -huh. betonból meg lehet csinálni. Tehát uh, korán sincs kihasználva a anyagat a lehetőség. Sokkal több... Uh, lehetősünk van most, mint voltak a száz évvel ezelőtt, vagy pláne annál régebben, amíg az acéltalatok sem voltak, sokkal több anyag, sokkal több technikál rendelkedésünkre, mint annak idén rendelkedésre áll, és mégis sokkal egycsikobb házakat építünk. Uh -huh. Sokkal érdekesebbeket kéne építeni. Na most azért nem lehet -e az például, hogy ezek az építészek, ezek a fiatal építészek, amik, hát a fiatal, ez most már jelenthet gondolom 40-50 éves, is, tehát azért, de mégis a hát nyugdíjas a modern azért. építészek, eleve, hogy mondjam, amiben, amiben ők nevelkedtek. Hát itt van a Tehát ők már állásban. nem az első kocka fejű társaság, ahogy úgy mondom, hisz az Több ő tanáraik, és a, a, Tehát ők ezt tanulták. Ez az, mondták. mint a modern művészet, a, mondjuk a modern grafika, ahol, ahol zseniás grafikai képességű emberek ezt soha nem bontakoztatják ki, hanem... Egyfajta hát nekik művésznek kell lenniük, és, és nagyon sokan emiatt ö, végül is szerencsétlenek válnak, mert ö, tulajdonképpen nem lehet mindenki olyan értelemben formabontó művész, hogy úgymond krikszkrakszokat rajzol, amik hát persze, ha jó művész vagy, akkor nem krikszkraksz, de a többségénél ez mégsem akkora durranás. Tehát, tehát lehet, hogy jobban járna, ha ő egy természetesebb, egy hagyományosabb valamit meg tudna csinálni, és meg tudná mutatni, hogy ő mit tud. Itt pedig, hát az építésznél nyilván más készségekről van szó, de itt meg az van, hogy hát ha valaki egy lakótelepi környezetben nő fel, és lesz belőle egy építész, és az egész műveletemen hosszú ideig csak kockákkal foglalkozik, tehát most nyilván nem azért gondolok a, még hívják igen, ezt a, a, a, a műrajzolásra, hanem, hanem egyszerűen hanem, ezt a mintát látja, mint, mint modern építészet, nem, a, nem, nem lát esetleg igazi minőséget. Itt illet, a kutyálásban egyébként, hogy ezt a mintát kapják. Egyáltalán a műveltsége megkérdő lesz. Ezt a mintát tehát, kapják, amiről, ak... igen. És, és mint a követők vagyunk, tehát ők elfogadják fiatalon hogy hát ezt kell csinálni. Mm. Annak idején én, mikor jártam a főiskolára, és tanultok a modern építészetet, én az ember észre magam, hogy úgy működik a fejemén egy gyorsító egyik főlem bement hangsebessége, mások kimen egy fénysebessége, amit mondtak. Azt mondtam, hogy egy hülye vagyok. Hát én teljesen tehetségtelen vagyok, és alkalmatlan vagyok erre a szakmára, mert én nem vagyok képes felfogni, hogy mi ebben a jó. Mm -hmm. És aztán lassan-lassan kezdett derengenni, hogy nem biztos, hogy csak én vagyok a, a teljeségtelen, vagy, vagy én, a ripórterben van a hiba, hanem talán valami gond van itten ezzel a, a körkönelt alakítással, amit modernizmusnak hívunk. Tehát valakinek ki kell mondani, mert a király, mm -hmm. és, és valóban, ahogy mondod, a mintaadással van, van mm -hmm. a hát Van egy konkrét élményem, amikor minden tudás egyetem eladására elmentem, a Lejmános Egyetemvárosban makovesz adott előadáspont. És mikor jöttünk onnan vissza, azt mondtam a barátomnak, te engem többet ide ne hívjál, mert egyszer depressziós vagyok attól a látványtól, amit engem fogad. Az a környezet, ami, az a műkörnyezet, ami ott van. Ez össze-visszaálló, suttanálatlan környezetű házak. És, és pont a Makovesz előadására mentem el, tehát és ott tanulnak, a felnövekedő ifjúságot tanul. Mm. Ezt látják mintaként, Ez mm. követik. Mert ez csak ez jó. A, a műgyetemnek a régi ö, negyede, ami ugye a. a, hát a gelértér felé, gelé felé esik, tehát a híd két itt közötti részen, azért a, ott a, a K épületen kívüli épületek, meg néhány ilyen nagy régi épületen kívül, azért a történelem jó, jó kis szörnyűségkel Egy kínálta jobb. meg azt a területet. E, Úgy van, ahogy mondod, nem most kezdődött ez, tehát már kb 50 éve tart mert még Az erépület csak csak a piros téglás látja. Az még egy az az 50-es évek, Igen. de aztán a többi. Így van, A kockák, ott Igen. is megjelentek a 70-es évektől, kőkeményen a kockák. Nem lehetett más tervezni egész egyszerűen. De, És de most nagyon érdekes, ha valamit föl kell ütteni, azokat kellett fölüjteni. Igen. Mert egyszerűen elviseltetlenné váltak, mint, a, mint az ezres kollégiumnak ez a hosszú ja, többje, meg igen. Ilyes, Ez igen. egy olyan egy kaptár egyébként. Igen, hogy és kaptár. Most próbálják a burk valamit csinálni vele, hogy, hogy egy kicsit kiobban nézzen ki, de hát látszik a küzdelem. Igen, igen. Tehát itt a minta a, a lényeg, és azért nagyon sajnálom visszatérve a német példára, hogy nem sikerül túllépni ezen a mintán. Ö, azért eltelt most már ide és tovább, hát ha a modernizmust Bauhausból éredeztetjük, akkor most már 80 év is eltelt már azóta, hogy, hogy lehet beszélni modernizmusról. Más típusok ennyi dolgot kifutottak. Ez valahogy ez, ez nem akaródzik. Nem lehetséges az, hogy olyan értelemben irrealis az elvárásunk, hogy ahhoz, hogy egy anya egy épület mondjuk úgy, hogy őszinte lehessen és, és, és jobb, esztétikusabb, ahhoz eleve olyan építőanyagokat kéne választani, tehát egy kicsit hagyományosabb, hogy lehet modern anyagokat, de másképpen kéne fölhasználni. Tehát nem csak ebben az egyszerű zsaluzós módszerben gondolkodni, hanem felhasználni az épületben, tartó elemként is olyan dolgokat, amik utána megmutathatják a maguk nem. szépségét. Legyen az boltív, legyen, tehát olyan elfeledett dolgok. Meg van, nem tudom, boltívet télából, meg ilyesmit, hát, ami... Ez, én nem is tudom, hogy... Mert valószínűleg ez, ez, ez, ez nem is biztos, hogy meg tudják építeni, tehát ma már ez nem, nem, nem biztos. Sokan. A másik pedig, hogy egy, egy beruházó számára ez ez... Nem üzlet. Nem üzlet, tehát nem tetszik Több a neki. kézi munka benne, igen. tehát drágább az építkezés, tehát nem éri meg neki, tehát nem meg a pályázatot, tehát nem ő fogja felépít. Pedig meg lehet, hogy egy sokkal maradandóbb valami lenne, mert, mert. Azt, mert az épület önmagát jobban adná. Ö, igen. Na most még egy pillanatra vissza visszakéne térni az eredeti témánkhoz, ugye Józsefáros. Hát, kőből faragott lépcsők, meg és mert hol öh. vannak ilyenek. Igen. De lehet, hogy én irreális vagyok teljesen, csak ha ezt lehetett csinálni régen, Egyébként nem, ö, nem feltétlenül szükséges nekünk minden kőből faragni. Hát már száz évvel ezzel ki volt találva a pirogránit, tehát kerámia. Uh -huh. Olyan elképesztő, magas színvonalú kerámiákat tudtak már akkor csinálni, és mindenféle alakban, és színben, és méretben épületkerámiákat. Uh -huh. Ugye, mert ö, hát mi nem itt Budapesten, nem a, a kő... Ö, Igen. Ö, Gazdaságról vagyunk híresek, tehát nem igazán jellemzőek itt a kőbányák, hogy nagyon sok kövünk lenne, mindig hozni kell valahonnan, de viszont a, a égetett ö, kerámia az egyáltalában nem egy élhetetlen dolog. Uh -huh. Nagyon magas színvonalon, hát olyan száz éve ott van, érje a, a, a, a napa, az eső, a fagy és, és semmi baja, Szinte jobb állapotban, mint hasonló hasonlokorú kül, amelyik mm. elkezd mállani mányi alatt. Ha jó, ki van vagy egy kerámján, a mm. sejnőből nem lesz. Tehát valóban vissza lehetne térni dolgokhoz. Egyébként itt ott használnak ilyeneket, leginkább Pécset láttam. Mm. A zsolnai hagyományok Mert, hogy még ott, mindig működnek. ott azért van, igen, aki megcsinálja, még van Ö, egy, egy emléke. De ennek, lenne, hogy... most is lenne, itt mm. is lehetne ilyeneket, nem csak Pécset. Tehát, és, és gegeket, még humort is be lehetne vinni egy házba, célzásokat, poénokat, zegeket, zugokat, hmm. nem igaz, hogy, hogy kötelező nekünk ezt a merev struktúrát hmm. csinálni, és nem is, abban sem hiszek, hogy az annyival medrágítaná az építkezés, el hmm. lehetne elviselni. Tehát a a, a, a, a, a lényegiség, tehát a spiritus, ez ezt az, út kerestem, a spiritus hiányzik ezzel a lépeletekből. ennél a, a Corvin sétánál, és azt érzem, hogy hogy mondjam, tehát euh, én tisztelettel viseltetek a hozzáállásuk iránt, mert, mert egy átlagtól sokkal jobb a kon a hozzáállás, legalábbis amit uh, hallottál. Hát az átlagot a szomszédkerülethez hát, hát viszonyítva, ne, ne, is, is, hasonlítsuk akar, látható, össze, ne lehet. is hasonlítsuk össze, tehát azért ez egy egészen más hozzáállás, mert ez, mint a 9. kerületnek is a hozzáállás, azért ott is uh, lehet kritikánk, mert, mert, uh, mert ugyan megújította a 9. kerületet, de azért annak is az építészeti minősége megkérdőjelezhető érdekes, tehát nem, nem rossz, de valahol hogy mondjam, én sokszor úgy érzem, hogy nem az a minőség, amit lehetett volna csinálni. Tehát egy olyan, van egy olyan dolog, amikor úgy érzed, hogy mint amikor maga épít valaki házat, tehát az nem Valahogy nem volt egészen professzionális. Na, a Ferenc fel, is jó példa, jobb ennél, bár valabban nekem sem a csúcsok csúcsa, de még mindig annyival jobb, hogy finombabban ö, vág. Igen. Tehát nem ilyen ö, Úrá uh, felkiáltással, hanem azért mégiscsak egy ilyen sebészi pontossággal valóban csak azt meccsik ki, ami szükséges, Igen, csak ott az anyaghasználat meg a ilyesmi, az nem olyan minőségű, és hát ez kicsit... ez már az építészetből Igen. következik. Igen. Tehát ott, ott azért jobban figyelemben voltak a valódi értékekre, Igen. itt most könnyen lesöpörték, hogy itt semmi érték nem volt kész. Aha. Hát azért ez nem így van. Mondjuk, ez nem így áll fenn. Uh -huh. Tehát ott igenis voltak olyan értékes épületek, amiket igenis meg lehet efonat tartani, és ezt a ö, városszövetet, ezt a milliót... Csak körülményesében kellett volna be... Így van, és Aha. és most van a lényeg, hogy, hogy ö, először is nem biztos, hogy szükséges ezer lakó helyébe ezer költöztetni, ebben nem volt biztos, hogy, hogy a legjobb ö, megközelítés, de ha nem egy ilyen igény van, tehát egy ilyen elképesztő méretű igény, hanem egy normális igény merül föl, akkor az a normális igényt a meglevő fokhíjakon ki lehet elégíteni. Mm. Tehát voltak efekti fokhíjak a Józsávárosban, meg helyenként vannak mm. is, meg vannak valóban értétel épületek, mondjuk ki, de ezt egyenként kellett volna, vagy kellene megnézni. Volt is rá példa, készültek a Józsávárosra ilyen tervek, Percelanna tollából, aki itt is volt, e, e, tehát többször is. Hát igen, a, aki, tulajdonképpen arra a, lettem volna kíváncsi, hogy egy ilyen projektet, mint mondjuk a percelanna -nak a, ez a szervesebb Igen elképzelése, mert, az, mert ugye ez nem szerves, hanem ez, ez kihúzzuk a kitörölünk egy részt, és utána hát Ez elrakunk egy másik. Ez egy vonalat húzta, körülbelül úgy, mint hogy a orosz cár húzott egy vonalat péterváros moszfal Jó, között. Én, ti, én nekem, hogy mondjam, Ör, annyi, annyiban örülök neki, hogy látszik, a, a, annyi igyekezett, hogy a határán megőrizni, és a többet láttam. hogy vannak hát az szándékok. azért ott is. Most bontanak egy épületet az ülői úton, csak úgy Aha. érzem. É, ennyit a határról. Jó, de mondjuk mondta ezt a Molnár Ferenc házat, meg mit tudom én? Tehát valami. Igen, ez igyekezet... műemléki hivatal ja, levélte. De hát akkor miért nem Aha. lépett a műemléki hivatal Ez jó kérdés, hogy nem lépett a hivatal de az a igazság, hogy minden. Ö, ö, mert, mert tulajdonképpen akkor visszamegy a, a, a labda, mert a beruházó most mondhatja, hogy hát ha ő neki ugye ezt a feltételt adták volna, hogy ott ez és ez és ez műemlék, akkor ahhoz jó. nem nyúlatott volna hozzá, hogy kellett volna tervezni. A műemlékeseket most nem akarom nem védeni, nem, de... de ő, rall, ő azt mondja, hogy rajta ne számon azt, van, nem, nem... is a beruházót műemlékesnek kell műemlékesnek tekinteni, más a szerepe. Műemlékesek minden hiányossága ellenére azért meg kell végyem, hogy nem lehet az egész város műemléke nyilváltani, mm. Ö, egyrészt technikailag is, hát szóval akkor valószínűleg ilyen olyasmit, lenne belőle, mint egy falaka Aha. körülvet vár, amelyikben az zegek, zugok egyben vannak levédve az egész, de azt is kell tudni tartani? Akkor, akkor az a település megengedheti magának, hogy ezt művelméki helyreállítsa és föl is tartsa. Ebből nincs üzlet általában, ha csak a turisták meg nem szállják. <fessz> akkor sem ott keletkezik csak, hanem a vállodákba. De valóban ha az egész várost nem védhetik le, hiszen akkor meg az történik, hogy semmi nem lehet hozzányúlni, tehát valóban ez egy végső eszköz kéne, hogy legyen a műemléke Magának a településnek, tehát a, a helyi polgárok képviseletét ellátó képviselő testületnek kéne belátása lennie. Hát ugye ő helyi jelentőségű védelemet adhat minden további nélkül. Nem kell csak megválna a műemlékény nyilvállítást. Hogy igenis ő meg akar őrizni utcasorokat, utcaképeket, tereket, és mert fontosnak tartja, ez már valóban az ő belátásokon módik, hát a legyárvább belátások. Igen. Ezzel együtt ez a Corvin ö, negyed, ez tényleg most a legnagyobb ilyen változtatás, azt hiszem, így egy, egy, egyben, Budapest, igen? egyben. Igen, mert ezek a lakóparkok, ezek általában hát néhány házat jelentenek. És azoknak nincs ilyen mert ennek és ezért ilyen, komplexebb a elképzelés. És ezek ilyen típussal Igen. mennek, tehát, hogy ide egy fortat, oda egy foltot és itt legalább van valamiféle koncepció, a, egy tengely mentén. nagyon kíváncsi vagyok, hogy mondjuk, amikor megépül tíz év múlva, hogy ez valóban olyan világszó negyedé válik-e, mert azért tényleg egy sajátosan benne van a közepén valaminek, de lehet, hogy ezt nem így fogjuk érezni már egy pár év múlva. Elképzelhető, hát... hogy az a tíz lesz leszállamízzák a többi régi épületet is egyenként, ahogy szó is volt róla, hogy azért ott is vannak változások. Már ez tulajdonképpen a folyamat, folyamatban van, elkezdődött. Ö, hát el csak azt tudom mondani, hogy ö, kíváncsi volnék, hogyha a Dunaparton, meg a Főgutvonalainkon, meg a tereinken végig ilyen épületek állnának, hány turista jön Budapestre meglátogatni ezt a várost? Meg mennyire ellene Hát budapest, én meg arra budapest, vagyok Kincs, tenni, hogy tudom, hogy hogy érzi magát az a budapest aki ott lakik. Mert ő engem őszintén szóval annyira a turisták nem érdekelnek. Mert igen. szerintem, ha mi jól érezzük magunkat, akkor a turista sem ez, érezheti ez meg... olyan rosszul magát. De az, hogy egy skanzenbe jöjjön el, ahol mi Ilyen háborús, hogy mondjam, kellékekként hmm. megyünk a dőlt házak alatt, azt, az annyira nekem nem végzó. Igen, ez így van, ö, de el is hangzott egyébként, hogy végig is vannak vevők ezek a lakásokra, igen. és dolog itt hogy hogyha igen. ezeket megveszik, akkor, akkor ez nem kérdés, hogy ilyeneket igen. kell építeni, tehát igen. elek szerint ezek szerint vevők vagyunk erre, mert az értékrendünk olyan irányban mozdult el, hogy fontosabb nekem egy, egy garázs, ahol biztonságban van a kocsim, mint az, hogy szétpegyen az utca kép. Uh -huh. Tehát itt a megváltolta teljes mértékben az értékrend, és ebből következik minden további. Tehát valóban a, a település polgárainak az igénye más irányba mutat, következéskép a képviselőtestület testület sem fog más képviselni, mint, mint az, hogy akkor nosza, építsük meg ezeket a jó parkolóhelyek ellátott, meg, meg fitness, wellness, meg satobik ellátott épületeket, mert erre van igény. Tehát akkor ezt fogjuk megépíteni. Hát egy kicsit mint szakmabeli, valamennyire sajnálom, hogy ilyenek, ilyen világot élünk, de hát ez már lehető az én szociális problémám. Nekünk <gül> most el kell búcsúznunk. Majd két hét múlva jelentkezünk ismét. Kolundzia Gábort és Pányai Gézet hallották. Mai napon a Corwin project volt szó. Hallgassák a civil rádiót tovább. Viszont